A részvénytársaság hétzáró adását halljátok, kedves hallgatók, amely adásnak a műsor második órájában vendége lesz Tomcat, aki újra szabad. Nem szándékozunk ennek ellenére, hogy is mondjam, free Tomcat celebrity adást tartani, hanem sokkal inkább vagyunk kíváncsiak arra, hogy ez a figura miközben megjárta a börtönt, hogyan... Fordult ki mind abból, ami valaha volt, és mivé vált, és hogy mivé válhat a jövőben. Arra vagyunk leginkább kíváncsiak, hogy az, amit a Tomcat folytat, az milyen társadalmi hatásokat rejt, milyen módon mozgósít, és melyik oldalon milyen módon mozgósít, mit gondol erről Tomcat? Mind szóval mindazokat a kérdéseket fölkívánjuk tenni Tomkettnek, amelyeket a rendőrök elmulasztottak. Sziasztok, én Nyári Gábor vagyok. Jó mikrofonom, Mint hogyha vissza... Hallgass meg, kérlek, bocsánat. Neked, uh, neked jó a mikrofonod, jó. viszont mondani való az... De, de van is mondani való. Szóval, uh, uh, én nyári gából tudjátok, a gyakorló neokon. Uh, ha um, figyeltétek az elmúlt hónapok, uh, a az összedi beszéd óta uh, uh, eltelt uh, körülbelül fél év, uh, három vagy háromnegyed év uh, uh, közbeszédét, uh, egyre többen és többen beszélnek Weimarizálódásról, Ugye nem szeretem, és, és feleslegesnek érzem a, a Weimarizálódásról beszélnek. Szóval hát, hogy kezdünk olyan lenni, mint a Weimari feleges. köztársaság, és majd jön a Führer. Igen, de, de érdekes, hogy a tonket ugye nem olyasféle teoretikusa a magyar szélsőjobboldalnak, mint amilyen volt annak idején Hitler Adolf, de, de, de sőt veszélyeségét és erejét tekintve is messze nem olyan karakterisztikus figura, és, és nem olyan démoni, mm. vagy ilyen, ilyen infernális egyéniség, mint amilyen volt mondom maga az ő öreg Adolf, de ettől függetlenül a történet sok szempontból hasonlít. Tomkelt és a, a letartóztatása és a börtönben töltött, most hajóztamai 60-70 nap, ez ugye a, a Müncheni sörpucsok követő első rabsággal analóg, de... De a sötét hülyeséggel és... komolyan, ez elképesztő, hogy ezt mondtad, ez, ez komoly! Nem, nem, egyáltalán nem gondoltam olyan, csak Jó. azt mondom, hogy ha a beszélünk, akkor felfedezhetünk ilyen egyébként általam is viccesnek és feleslegesnek és hülyének pár párhuzamokat. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az, ahogy a hatalom képtelen mit kezdeni jelen pillanatban ezekre a jelenségekkel, illetve a Tom Kettel és az egyre virulánsebb magyar szélsőjobboldállal, mikrofont váltottam. Szóval ez egyre virulensebb, szélső jobb oldal. úgy, úgy ez érvényes volt annak idején a Weymári köztársaságra is. Ha a párhuzamom hülye volt, ettől függetlenül ez a jelenség, azt gondolom, hogy, hogy igenis párhuzamba állítható. Ahogy Weymár sem volt képes mind kezdeni az egyre fasizálódó közélettel, illetve nem csak fasizálódó, hanem ugye akkor akkor mm. a, a, a megjelenő jobb és valódi szélsőségekkel. Úgy nem képes mit kezdeni mit? a jelen közbeszéd Tom Kettel és a szélső jobban mit, ke mit kellene kezdeni vele szerintem? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye egészséges társadalmakban ezek a jelenségek ugye marginalizálódnak a mi társadalmunk beteg, és, és uh, ilyenkor szokták felütni a amikor egy igen a józani szállomban merül, akkor életre kelnek a szörnyetegek, uh, és, és uh, ilyenkor kellnek életre ez a, azok a uh, egyfelől, uh, tehát magukat kultúrosnak tartó figurák, mint mint amilyen volt annak idén az Adolf, vagy mint amilyen találmos ilyen pillanatban uh, Tomket lehetne, lehetne. Hát ez tomket? erős, erős, erős. Ér nekem a Tomk Értem, hogy mit mondasz. Nekem is van egy Úr furcsa érzésem Isten. a Tomkettel kapcsolatban, hogy biztos meg tőle, vagy nem kérdezni. De, de hát figyelj, szerintem a, a józan ész az csipka álmát szerintem több ezer éve itt a földön. Mm. Úgyhogy... Hát figyelj, most nem, nem, nem érzem. Robi rosszul van. Ez annyira később, Robi nagyon rosszul van. Én állandóan holokausztal például hozom, meg állandóan a nácikat hozom példának, de ez, ez nagyon... Egyébként, egyébként, a pározantól nem hiszem, hogy ilyen erőtetet lenne. Ne három, úgy folytasd. Nem, hát figyelje Tomkett, azért ez egy egyedi jelenség. Tehát ö, még igazából lenne is spiritus a csávóba, hogyha nem, ha nem írta volna meg a, például azt a játékprogramot, amit itt a műsor előtt Amerikán Ftíműt? Így... Mi volt ugye Tomked egy annak a szélsőjobboldali hírportálnak, a kurucinfónak a, a az állandó szerzője, illetve ö, ö, nem is jelölt, hanem választott hőse, ö, ami Na jó, amely, amely a... nap, mint a, nap. A, mi uh, Holokausz relativizál, jó, nem, a, a, a, a, a, a Tonket annak az oldalnak a szerzője. Nem, a Tonket annak az oldalnak a szerzője. A Tonket börtönnaplója... Ö, a kurucinfo jelenik meg. A Tom Kettel tudod miut eszembe? Bocsat, tehát a kurucinfo... Arról egy... van szó, hogy a saját blogján jelenik meg, és a kurucinfo átveszik. Nem, nem, nem, a kurucinfo, mondom, tehát a, a Tomkettel az általuk hazafiaknak nevezett szélsőjobboldali csoport egyik vezetője és hőse. Na jó, de... Hát ez egy ilyen régi probléma, most szélső jobb vagy. Ne. Tehát azért, mert a Tomket mondjuk így erőteljesen ö, ö, ö, próbálja ezt a hazafias érzéseit ö, hangoztatni, az még az még. Tehát ez egy ilyen nagy probléma, ebben az országban, tudod, erről sokszor szokott itt szól lenni, hogy most attól ez szélső jobb lesz. Nem ennek, a. Hazafias érzékes, nem a hazafias érzésekkel van itt a gond egyáltalán, hanem a, a aktivaf tartom magam. A homofóbiával, igen. meg a meg. Jó, hát igen, a, igen, igen, a antiszemitizmussal, tehát... meg a cigány. És a brutális szigánylességgel. A kurucín lépett át egyébként. Nagyon sok tekintetben nagyon sokféle eddig írott eddig és íratlan a szabályt e, és a Kulucinforit, tehát a rubikont szerintem elsőként a, a magyar Hello. internetes beszédben. Jaj, ocsát van már egy telefonáló. Sziasztok! Haló! Nocsi, azt hiszem, hogy véletlenül kerültem be csak a műsorba. Nincsenek egy... véletlenek! Az biztos. É, én a eddigi monológot elkövetőzlem egy kérdésem, hogy ezt teljes mértékben komolyan gondolja, hogy őtomkettez dolgozni lehet, lehet, lehet. Nem érend, nem lehet, nem lehet, komolyan, nem lehet komolyan venni. nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem a nem nem a nem a köztársaság nem a Vemarizálódik a lószarcvervej marizálódik. A hülyeséget már komolyan a. Má... De ha vejmarizálódik, és sokan volt. De, de, de azért, mert az út, mert, mert utcán harcok folynak, azért velemizálódik. Tehát azért, mert volt egy. De sokan ez. gondolják úgy, hogy a, a rendszerváltás következik. Sokan gondolják. Néz. Tehát sokan gondolják, hogy a Knézi Jenő volt az, aki mindig, amikor úgy kezdett egy mondatot, hogy sokak véleménye szerint, és ilyenkor lehetett tudni, hogy jenő a saját véleményét mondja. Sokan <gül> azt mondják, hogy és ilyenkor mindig mindenki tudta, hogy jenőnek véleménye van, de nem vállalja föl, hanem hivatkozik sokkal. Sokakra. De ez pontosan ugyanilyen ez a... Sokan azt gondolják ja, hogy már ja. te szerinted, tehát sokak. Így, De tán, des, milyen úcai harcok, én... harcok folynak folyt egy út? Hangsúlyozom, hogy ez nem az én véleményem, ezzel nagyon. Tehát, hogyha kinyitod bármikor a napi nem. sajtót, legyen, legyen szó jobb vagy baloldali napilapokról, hetilapokról, bármilyen vélemény alkotó és véleményformáló fórumról, ott igenis lehet találkozni azzal, hogy a 17 éves harmadik magyar köztársaság intézményei, mítoszai, és a, a konzenzusai felborulni látszanak. A demokrácia alapértékei, és a, a rendszerváltáskor létrejött kompromisszumok hmm. és konszenzusok e, értelme kezd az összedi beszéd és az azt követő e, akár utcai, akár nem tudom, a közelben folyó harcok. Hát akkor a... van, hát ilyen a milliószor is egyszer előfordult a, a, a történelemben, millió és egy állomát átesett ezen, és volt egy inkriminált eset, amikor egy Adolf Hitler oldotta meg ezt a válságot a maga módján. És akkor most mindig elő lehet ezt az egy Esetet, és akkor lehet keresni az Adolf Hitlert, én azt a neimalizálódáshoz. És akkor meg lehet találni akárkiben, főleg, hogyha aznap ő lesz a műsor vendége. De, de csak nem a Tomkettben. azért azt is a... meg, hogy ez egy, egy rossz vagy jó, de vicc volt. Tehát, hogy azért a meg az Adolf Hitlert. Jó, azért... nevetséges baromság volt. Tehát ez jó, jó, akkor ezt... Köszönöm, köszönöm. köszönöm. Akkor köszönöm. Tehát, ez ez az, az, az én véleményem, nevetséges baromság. Hát ez fél. van, hát ez van így hm. jártál. Tehát én azt mondom, hogy szerintem rendesen most már Tom Kettnek az érkezését. Azt, gondol, azt mondom, hogy beszéljünk olyan dolgokról, amelyek érintenek minket, nem tartoznak szorosan a műsor tematikájához, de úgy gondolom, hogy fontos beszélni róluk, mert talán többek, mint gumicsont a magyar politikai garnitúra részéről a társadalom számára. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszám együtt.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 Szóval beszélgessünk egy kicsit Kálmán Lászlóról, és erről a bizonyos népszavazási, ellennépszavazási mizériáról, arról, hogy ő tulajdonképpen el akar szabotálni egy alkotmányos intézményt, pedig a népszavazási intézményét. Gondol, ez a műsor ez arra szegődött, hogy a magyar politikai bolhacirkusznak a hétköznapi eseményeit azokat negligálni fogja, most mégis beszélnünk kell erről, azt gondolom, mert egy fontos alkotmányos intézményünknek a válságáról, mégpedig a népszavazás intézményének a válságáról, kell, hogy ennek a kapcsán értekezzünk, és ez túlmutat egyébként a mai magyar politikai garnitúrának a játszadozásain. Tehát lehetséges, hogy ez vetítette rá a fényt erre, de azért úgy gondolom, hogy ez nem pusztán egy politikai gumicsont, vagy talán mégis az. Addig a pillanatig nem voltam hajlandó ebben a műsorban értekezni a népszavazásról, ameddig nem lépett elő ez a, ez a Kálmán László az árnyék, árnyékból, vagy honnan is a Magyar Tudományos Akadémia árnyékos árnyékos zugaiból, pontosan azért, hogy megakadályozzon egy, egy népszavazást, mégpedig milyen módon akadályozzon meg egy népszavazást, egy népszavazási indítványjal akadályozon meg egy népszavazást. Tehát valaki a népszavazás intézményét arra használja, hogy ne népsza, a nép ne szavazzon, arra azt mondom, hogy ő, ő szabotál egy alkotmányos intézményt, és ez szerintem rendkívül aggályos, rendkívül felelőtlen, és hát úgy gondolom, hogy erre, ez minket eléggé készületlenül ért. És ezt honnan tudjuk, hogy ő nem akar népszavazás, vagy ez a... Na honnan tudjuk. Hát Tehát szerinted honnan össze, össze... Figyelj, hát most mondom... Mert feltételezhetjük az emberről. Mert... Én nekem van, én nekem van most, itt a, most itt a fejemben öt olyan kérdés, ami fontosabb, mint amit a Fidesz föltett, és ami szerintem, ha abban az öt kérdésben döntés születne, akkor gyakorlatilag a magyar alkotmányos rendszer működőképessé válna és helyreállna többé-kevésbé a demokrácia Magyarországon. De ez a fickó, ez annyit akart, hogy a Fidesznek a kérdéseit egy picit korrigáltam. A Fidesz úgy is beadta volna... Mm -hmm. a folytatom, Énként, folytatom, em, folytatom, folytatom, nem így van. Nem így van. Ha ezt akarta volna, akkor a Fidesznek nyújtotta volna be, hogy kérdezzen így a Fidesz, nem Jó, úgy de kérdezzen a Fidesz. A Fidesz, nem Fidesz. Nem ide a nem És az egyik hallgató éppen lelkendezett, azon lelkendezett, hogy, hogy feltámadt ismét a homoludens, és új fent, illetve hosszú-hosszú hát idő óta először és felébredt Csipka Rózsikahámából a magyar értelmiség, és ö, ö, ö, válaszolt, ö, megmutatta szellemi felsőbbrendűségét a politikának, ö, ezzel a egyébként sok szempontból valóban szellemesnek tekinthető akcióval. Egyébként Kálmán Lászlónak nem ez az első ilyen akciója. Emlékeim szerint ő volt az, aki, aki egy aláírásgyűjtést nyitott az interneten, ö, ö, a Szabó István, amikor uh, uh, uh, kiderült, hogy az ügynök ez múlt, ügynök, az ügynök múlt igen, akkor akkor egy alájárás gyűjtést nyitott az, az, az interneten, Szabó István ellenében. A Szabó István uh, védelmében létrejött uh, MSZP-s uh, konszenzus, illetve a Szabó Istvánt védő uh, baloldali valószínűleg többség ellenében, ő alájárás gyűjtés kezdeményezett, a Szabó István uh, erkölcsi uh, vagy erkölcseit megkérdőjelezendő vagy a, vagy a uh, az ügynök vádra adott válaszait megkérdőjelezendő. Tehát ez már nem az első reakciója. Yeah. Azok, kívül a Kámnálászló azt mondta, tegnap nyilatkozott, azt hiszem talán nem is tudom melyik, nem, és talán lényegtelen is, hogy hol, hogy ő, ő, ő pusztán Árnyánia akarta a Fidesz kérdéseit. Azt akarta, hogy, hogy, megmut, hogy az emberek lássák, hogy e, ugyanaz a kérdés többféleképp is felte. Büdös kamu. Ez büdös kamu. Tehát tudod mit? Tudod mit mondok? Azt mondom, hogy igaza van, hogyha holnap visszavonja őket. Mert most már mindenki ismeri. Most már mindenki tudja, most már rávilágította a figyelmet arra, hogy sokféleképpen lehet kérdezni. Mindenki érti a, a leckét, megtanultuk, Laci bácsi köszönjük, orientálni lehet a kérdésekkel, igen, manipulálni lehet a kérdésekkel igen köszönjük, akkor ezt most értettük, vonja vissza legyen szíves, és akkor majd megpróbáljuk a következő három hónap során, amennyi időnk még van a népszavazásig, kifejleszteni magunkban a homolúden hogy képesek legyünk arra, hogy minimális értelem befektetésével valamilyen módon értelmezni tudjuk azt a kérdést. És Mégis tudjunk rá egy választ adni. Egy valami a kérdésem. A kedves hallgatókhoz. Most a 06303030881-es SMS számra várom a válaszokat. Mi a rosszabb? Szerintük az a rosszabb, hogyha egy kérdést föltesznek a népnek, és az a kérdés, az nincs jól megfogalmazva, a kérdéssel manipulálnak, orientálnak, nevezze mindenki, ahogy akarja. Vagy az a rosszabb, Hogyha föl se, teszik, föl se tesznek kérdéseket az embereknek, föl se tesznek kérdést a társadalomnak, hanem a fejük felett döntenek. Ez lenne a kérdésem. Tehát 06303030881, aki azt gondolja, hogy rosszabb, ha kérdeznek, és, és manipulatíve, az válaszoljon ennek szellemében. Aki azt gondolja, hogy rosszabb, hogyha meg se kérdeznek, az pedig válaszoljon, legyen szíves ennek a szellemében. Én nagyon kíváncsi vagyok a hallgatóknak a véleményére. Én azt gondolom, hogy inkább nem is mondom, hogy ezzel kapcsolatban szerintem pont egyértelmű. Szóval miről is beszéltem? Arról, Ugye. hogy van itt a fejemben legalább öt olyan kérdés, ami alapjaiban változtatná meg ezt a rendszert, és demokratizálná. Csak azért sem kérdezem meg, hogy mi ez az öt. <gül> Nincs jelentőség, hogy mi ez az öt. Egy másik műsornak a témája lehetne. De látod, hogy be lehet adni ezt. Miért kérdez... nem adtam be szerinted? Tippeljél. Mondjad meg nekem, légy szíves, Viktor, szerinted miért nem adtam én ezt még be ö, népszavazási kérelemként? Mert egy gyáva kukac vagy. Nem? Még, még egyéb tippek? Szerintem azért, mert ö, Miért dobnák? Miért gondolod, hogy visszadobnák? Kizárt, hogy visszadobnák. Ezek, ezek a kérdések... Nem, nem gyújt a 200 ezer Nincs esélyem arra, hogy összegyűjtsek 200 ezer aláírás, mert nem tudok mozgósítani egy hadsereget, amit a, amit a Fidesz tud, hogy összegyűjtsön 200 ezer aláírás. Ma Magyarországon úgy gondolom, hogy 200 ezer aláírás összegyűjtéséhez az MSP n és a Fideszen kívül Gyakorlatilag senkinek nincsen kapacitása. Egyszerűen nincsen kapacitása. Erről van szó. Kálmán Lászlónak sincsen kapacitása. Ha Kálmán Lászlónak olyan fontosak ezek a kérdések, Kálmán László ezekről a kérdésekről a népszavazást akar, akkor miért a Fidesz népszavazási kérdéseit másoltát át, illetve fordította ki? De ezt tudjuk egyébként, hogy megállt Kálmán László itt? Mert mondta az előbb a Gábor, hogy már próbálkozott ilyen internetes, mindenféle aláíra, aláírás zsíjtése, vagy Igen, mi? Igen, hát, lehet, hogy ő hát. egy ilyen talán jószándékú exzibícionista, ki tudja, hogy minden ilyen. Biztos, biztos, tehát én, én figyeljénk, a Robi van egyetértek, én értem, csak én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a nem szeretné ezeket a kérdéseket, valóban átfogalmazva ö, szavazásra, népszavazásra, bocsásásra. Kétesem a Igen két esemest. Az egyik az, hogy tegnap Kálmán László azt mondta az estében, hogy ő azt akarja, hogy ne legyen népszavazás. Aha, jó, hát ő maga mondta, hogy nem akar népszavazást. Akkor viszont igazad van. Hát, Tehát, el jó. akar szabotálni egy alkotmányos intézményt. Tehát ő, arról van szó, hogy ő nem akarja, hogy minket ezekről a kérdésekről megkérdezzenek. Nem akarja. Én, a, én, én azt mondom, hogy azok a kérdések, amiket a Fidesz feltett, komolytalanok. Többségükben komolytalanok. Éppen nem mondják a Kálmán, fontos... Kálmán László, hogy, hogy a Fidesz egy, egyébként nagyon fontos jogot, és, és alkotmányban garantált jogot, a népszavazás kezdeményezésének lehetőségét szabotálja a Fidesz a feltett kérdéseivel. Ja, lett, jobb, de a, jó, jobb nem is A kérdezni. népszavazás körüli herceg urcák. Ja, ja, ja, ja. De ezek az emberek, ezek soha az életükben nem akarnának népszavazást egyébként, fontos kérdésekben sem. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek más kérdésekben akarnak népszavazást. Ezek az emberek azt akarják, hogy Feri bácsi el helyettük. Ez, ezek az emberek ezt akarják. Nem akarnak népszavazást, nem akarják, hogy az emberek véleménye ki legyen kérve az életük, az, az életük kérdéseiben. Erről van szó, nem? De most akkor a közvetlen demokrácia egyébként nem létező intézményét próbáljuk megóvni, vagy... vagy... Akkor nem értem utolsóan hogy mi a baj Tehát egyfelől az a baj, hogy. hogy, hogy ö, ö, igen, tehát ez a dolog két oldalról is támadható. Egyfelől nem jó, hogy, hogy létezik ez az intézmény, hiszen komolyan vehetetlen. Ö, napi politikai játszmák részévé válhat egy népszavazási kezdeményezés. Másfelől érkezik valaki, aki megpróbálja ennek a dolognak a visszáságaira felhívni a figyelmünket, és ennek a dolognak a kicsit karikaturisztikus, ö, ezt a dolgot egy kicsit ilyen karikaturisztikus módon próbálja forni, vagy, vagy, vagy másmérnek láttatni és kiemelni picit a, a, a napi politikai harcok szinteréről, és akkor azt mondjuk, hogy nem ez a kezdeményezés a rossz, és nem a Fideszé, amelyik egyébként euh, tudjuk, hogy milyen. Az Apokalipszis RT utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a Haldoklóföld anyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája, csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Szóval, néha SMS. A legrosszabb, hogy két ilyen kérdés felmerül, írja Csungi. Rosszabb, ha meg se kérdeznek, éljen a közvetlen demokrácia. A Fidesznek lett volna két hónapja aláírás gyűjteni, de neki sem kezdett. Ez nem elszabotálás? kérdezi az SMS író. Na várjunk csak. A Fidesz az úgy csinálta, hogy összegyűjt neki, három átment, hármat átengedett az OVB, és akkor a többi az meg, az meg a többi meg parkolópályára rakták. És azért nem kezdtek el a három ügyében gyűjteni, mert akkor nem lehet kírni egyszer a hetet. Tehát akkor hármat kell kérni, és akkor utána megint négyet, és akkor kétfelé kell osztani a kampánypénzt, és nem lehet olyan jól mostni az agyunkat, érted? Tehát sokkal jobb egyszerre megrendezni a, a, a népszavazást, és akkor a hét kérdés, és akkor mondj 7. Na most tehát így kell feltenni a kérdéseket. Hát most nyilvánvaló, hogy úgy kell feltenni a kérdéseket, hogy úgy jól lehessen kommunikálni, hogy mi a helyes válasz. Orbán Viktor mondja, hét igen. Ez, az egyszer, ez a nagyon-nagyon ez jó, nagyon gördülékeny kommunikációs. Nem lehet úgy kommunikálni, hogy Orbán Viktor mondja. Az elsőre mondjál igent, utána a másodikra és a harmadikra mondjál nemet, a negyedikre igent, az ötödikre igent, a többire nemet. Tehát így nem lehet. Így. Ez a fenyegetés kétségkívül konkrétabb, mint a 72 órán belül Gyurcsány Ferenc nem mondta akkor majd meglátjátok, hogy. És megláttuk, a... Hozzatok igen, igen, magatok a vekkereket, és akkor igen, majd. Akkor, akkor lejár az ideje. Igen. <laughs> szóval, egy szó, mint száz. Én azt gondolom, hogy elsősorban nem ennek az alkotmányos gangsterizmusnak, amit a Kálmán László felvezetett az okán fontos erről beszélnünk, hanem elsősorban az a népszavazás intézményének a kiüresedése is ellehetetlenülése okán. Ebben az országban a népszavazás, meg úgy általában elmondhatjuk, hogy a népszavazás intézménye az azért lett létrehozva, hogy alulról jövő kezdeményezések azok a politikai rendszert kvázi megkerülve, vagy, vagy figyelmen kívül hagyva is tudjanak érvényesülni. Mégpedig a kollektívának a közvetlen döntései által. Na most ez azt jelenti, hogy ez az intézmény, ez nem a politikai garnitúra számára lett létrehozva. A politikai garnitúra számára az összes többi intézmény lett létrehozva, ez az intézmény, meg a mi számunkra lett létrehozva. Te számodra, Gáborra, te számodra, Viktorra, te számodra, kedves hallgató. Ez az intézmény, ez ellehetetlenült, és már ezt az intézményt is kivette a kezünkből a politika. Ma már, ez ennyi aláírást... Kizárólag a Fidesznek van esélye. Ráadásul az MSP most már 300 ezerre szeretné növelni ezt a 200 ezer. Aróhat cinikus anyjukat. Na ez már ilyen. Tehát ugye, hol a, de tényleg hol a határ? Tehát, ő szerintük a 200 ezer aláírás az kevés. Ebben az országban 17, évvel... 50 ezerről indult még 1990-ben. Uh, de hát ennyivel lép a, a lakó, tudod. 100 ezerre majd? 100 ezerre. majd két, És most 300 ezer. Tehát, de mivel indokolják, én erre vagyok kíváncsi. Tehát ebben az országban 17 év alatt négy népszavazást írtak ki. Ez szerintük sok, túl sok... Svájc a arról is népszavazást írnak ki, hogyha az emberek fölépítsék a buddít sarokba, vagy ne a H100. -100 mindenről, mindenről népszavazást írnak ki, de Olaszországban is egyébként. Hát persze, hát ezt hívják, ezt hívják annak, amit itt is úgy hívnak, csak nem az. Hát, e, tehát, Hogy mondjam, e, nyilvánvaló, hogy a népszavazás intézménye az egy fontosabb alkotmányos intézmény, mint a parlamentarizmus. Ö, Azért, én szóval ezzel nem szálltosan egyet. Tehát nézd, a parlament a a kormány a parlamentnek felelős. A parlament a népnek felelős. Tehát a népfelségelve az azt jelenti, hogy a nép felett áll a parlamentnek, ugye? Te akkor a népszavazás az szerinted magasabb rendű, mint a parlament, vagy sem? Uh, hát, fontosabb, vagy sem? Uh, úgy attól függ, ugye, hogy nem, ügydöntő, nem, vagy végle, nem. ügydöntő vagy véleményével a népszavazás, az, az, az ügydöntőre gondolk. Hát az, ha jól tudom, az kötelező érvényű, bár nem vagyok alkotmányom a hát nyilván. De, de ugye erre azt szokták mondani, egyébként ugye-ugye, Szóval azt szokták erre mondani, illetve, ha jól tudom, ennek az a, az a magyarázata, és a közvetett demokrácia hívei ezért óckodnak a, a közvetett demokráciától, illetve a népszavazás intézményétől, mert a, a köztársaság polgárai nem kompetensek minden kérdésben, illetve nem lehet őket percenként megszavaztatni az országot érintő egyébként minden kérdésről, amihez mondom, az emberek jó része te sem, én sem, egyikünk sem ért. És ezért mondják azt a közvető demokrácia hívei, hogy ezért van szükség egy testületre, a, a képviselőházra, a parlamentre, akik kompetensek ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatában és eldöntésében, és ők gyakorolják ugye azokat a jókat, amikkel kell, mi egyébként szegény gyermeki lelkű és szellemi állapotú állampolgárok egyébként képtelen lennék. Na, sötét paterna, a sötét paternalizmus ez, ahogy így ezt megfogalmaztad. Egyébként de ez de a, ha figyeltek volna, jellemzős. vicceltem jó, ez a lényeg. Jó, jó, ez a lényege. Én hivatalból nem értem a viccelt, tudod. Egyébként igaz, attól még igaz. Jó, ez a, ez a lényege egyébként az, a képviseleti demokráciának. Csak hogy ennek a mértéke és annak megoszlása az már eseti, az minden állam esetében más. Tehát, nyilvánvalóan a, a a döntéshozatali kompetencia egy része a társadalomnál marad, ezekről döntünk népszavazás formájában, illetve a választásokon, egy részét pedig átruházunk a választott képviselőinkre. Ugye? Igen, csak ez hát nagyon nehéz ők ezt tovább ruházzák a kormányra, hivatalnokokra. Tehát most hol van a határ? Tehát nálunk a határ úgy lett meghúzva, hogy minden náluk van, nálunk meg semmi. Igen, csak valóban nehéz meghúzni a határt, mert ebben az országban szerintem... Lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy lenézem az ország polgárait, szeretném úgy hinni hogy egyébként, hogy nincs igazam. De ebben az országban, hogy ha azt akarnák megszavaztatni, hogy holnaptól mindenkinek legyen 2000 200 forinttal nagyobb ö, ö, jövedelme, és erről az állam gondoskodjék a következő perztől, lehet, hogy ez a népszavazás sikeresen lehet. Erről hogy nem, nem. Is lehet népszavazást Jó, mondom, de hogyha sör, a, de most sörről most sörről a vezetékes a és a két örök életről beszélünk. Garantálja a kormány a hogy ez a két farhú kutyapárt egyik programpontja volt a vezetékes sört és két örök életet, először csak egy örök élettel két örök élet találtak elő, de de azt de hát mondom, a két hogy... két farkú az zseniális, egyébként tervezünk egy interjút igen. a srácsszal, mert az Fantasztikus brilliáns. Igen, igen, én is brillian, is rajongója brillian. vagyok. Igen, én is rajongója vagyok. Uh, szóval azt szóval, uh, uh, mondom, hogy valóban nehéz meghúzni a határt, hogy, hogy, hogy uh, mi az, amiben minden állampolgár kompetens, és mi az, amiben csak a, a választott képviselői lehetnek alkalmas inkompetensek. SMS-ek. Ahol működik az e-szavazás, ott sokkal olcsóbb egy népszavazás. Svájc ezért tud mindenről népszavazni. Ne, ne, ne, ne, ne, ez megint a sötét demagógia, amelyik azzal érvel, hogy túl drága a népszavazás. De, a, de az összes többi, de a költségtérítés a számlanélkül, az utazásra, a szomszéd utcába 18 millió forintért, az nem drága, az nem. Csak a népszavazás. Csak amikor minket megkérdeznek Egy arról. Hongy, hogy... A hondgyulának a szülő az jaj, nem drága. Az nem, az nem. Dajcsfűr mennyivel kompetensebb, szinte bármiben, mint a három éves nagyfiam, kérdezi az SMS író, a válaszunk pedig az, hogy hát bajban vagyunk ezzel a kérdéssel, nehezen tudjuk megítélni, bár a három éves akkor... fiad szellemi képességeivel kapcsolatban egyébként nyilvánvalóan nem szerzünk, vagy nem szereztünk eddig bővebb ismereteket, de fűrét hát hogy is Valószínűleg mondjam. Most hátrépsoroljuk. nem meri, Nem becsüljük túl. Nem sokott a foszlik az az. egy neokonfarizeus véleményét is alhasadt, ugye halljátok. <gül> Dajcs, ugye a Fidesz listájának nagyon előkelő helyen szerepel mindenkor, Dalcs Tamás, a gondolom benne van az első mindenkori első tízben, és azok a felelős magyar állampolgárok körülbelül két és fél millióan, akik a Fideszre szavaztak, az ő parlamenti jutását is támogatták. Tehát Dalcs körülbelül két és fél millió ember szemében a szellemi kvalitásait tekintve, <gül> igenis a te éves fiat fölött áll, sőt. <gül> Fiúk, ez a Fidesz-fóbia pettyed zavaró. A népszavazás nem tabu arról tartunk, amiről akarunk. Lásd, Svájc! Szerintem meg az emberek nem hülyék. Orbán instrukciói nélkül is tudnak dönteni. Nos, nem lehet véletlen, hogy Orbán arról kérdezi meg az embereket, hogy akarnak-e 300 forintos vizitdíjat fizetni. Amikor teljesen nyilvánvaló, hogyha nem lesz 300 Győz a népszavazás! És nem lesz 300 forintos vizitdíj, akkor majd fognak egy egy Egészségügyi hozzájárulási adónemet. Hoz... De lehet, hogy nem is egészségügyi, lehet, hogy beszedik valami egész mást. De nem ez a lényeg. Ezt... egy új adónemet, vagy valamelyik adót felemelik még fél százalékkal. És ugyanaz a pénz, ugyanazt a pénzt be fogják szedni. Tehát most. Ennek De ezzel a Fidesz értelme? is tisztában van, és ez a kérdés nem is erről szól. hanem, hanem, miről? hanem hogy, hogy ismét le lehet nyesni valamennyit a kormány, már egyébként is persze, persze, gyenge legitimitásával, vagy lehet, szerintük gyenge igen, ezt lehet majd jól kommunikálni. Kevés igen, igen. egyik, amivel semmi bajom nincs, ez a 300. Akkor viszont jól, jól. Jól. ennek az érnek mentén lehet, hogy igaza van az MSZP-nek, amikor <gül> azt mondja, hogy emeljük fel még jobban. A, a begyűjtendő aláírások számát, hiszen napi politikai célokra uh, használja uh, a, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke. <gül> Úristen! Uh, hát ha van, van, amit, ha van, jól tudom, ha van olyasmi, és amit gyűlössz, olyan akkor most? az az edit forradalma, és ha... Ja. Ha valami nem, nem a népből jövő kezdeményezés, akkor az az, ha a Fidesz elnök. Hát, jó, de hát azzal lehetne az, az egyik fazadalom. Kezdeményez, kezdeményeznék népszavazást. Ha az... hogy a parlamentben végezni a munkáját, polgár de... úr. De hát le kéne szállítani a, a, az aláírások a számát, nem fölvinni. Hát a fölviszi, még jobban fölviszi, a Fidesz akkor is össze fogja tudni gyűjteni. A Fidesznek 300 ezeret sem lesz gond összegyűjteni. Vagy addig kell fölemelni, hogy már csak az MSP tudja összegyűjteni. Mi is volt ez a... Mi is volt Tehát az, amire 3 millióan egyszer szentek Az a amit közösen írtak a néppel, az emberekkel közösen. Ja, a... igen, nemzeti, nemzeti petíció. Nemzeti petíció, igen, e... a 3 millió uh, támogatott csügenőtösségű Há... petíció. 3 gyújtani. millió ember együtt írta. Hát akkor emeljük fel 3 millió félre a népszavazási kezdeményezésekre gyűjtendő aláírások számát, és hm. ezt a problémát egyetre megoldottuk. Hát, utóbb. Háromig legyen, ameddig te számolsz, ameddig számolsz, az háromig legyen. Az ötös százra neved. Politika, egyenlő, gyaloggalop. galopp. A négyik, az négyik tehát ne számolja ezért. Sem pedig kettőig, ha csak nem folytad a számolásodat háromig. Puhos írja, hogy a Szentkelyhet hiába keressük ebben a várban. Fiúk, ez a Fideszfóbia, de hát ezt már olvastam. Te egy olyan hihetetlen, elaszott, kretén hangú fickó vagy, hogy ilyet nem engednék rádióba, írja nekem Ildi. Neked írtál? Nem tudom. Lehet, Nem tudom. Nem tudom, de zavarba vagyok. A választásoknak, ha tétje lenne, betiltanák, írja az SMS író, és hát alig, ha nem. Azért van tétje, tehát ha valamitől még tartanak a politikai vezető politikai pártok, akkor a választások De most mi a, most mi a tétje? Az a tétje, hogy most négy éven, keresztül, négy éven keresztül ugyanúgy az elithez tartozom, csak mondjuk nem a kormányzati pénzeket markolom fel, hanem az önkormányzatiakat. Ilyen tétje van a választásoknak. Nagy tétje van a választásoknak, ugye? Ja, nem véletlenül pártolt el ez a műsor ettől, mert ja. azt hiszem. <gül> jó, egy valami biztos. Itt van Zózóka, és ő nagyon-nagyon-nagyon jól látja, én szerintem a helyzetet. Azt írja. Kálmán László arra hivatkozott, hogy az alkotmányos rendet félti. Hol volt, amikor illegitim miniszterelnökünk bevallotta, hogy minden demokrácia alapját képező parlamenti választásokat sülyeztette egy szappanopera szintjére? Álságos, még akkor is, ha valóban nem a Fidesz kérdéseiről kellene szavazni. Én ezt, ezzel azért csak egy dolog miatt nem értek egyet, mert nem gondolom, hogy Kámen Lászlónak az ég egyet a világban minden kérdésre meg kellene nyilvánulnia. De most senki nem hogy miről hallgat és miről hát beszél. Hát így van, nem? tehát a föl ez a kesztyűt, akkor, akkor. De most épp ebben a pillanatban vette fel a kesztyűt. Jó, ez de... ez ütötte ki. Érdekesek, de... másnál más. ja. ja, ja hát náluk két dolog üti ki a biztosítékot. Az egyik az, az, hogyha egy filmrendezőről kiderül, hogy ügynök volt, a másik meg az, hogyha a társadalom mondjuk szavazni készül egy kérdésről, vagy mondjuk hét kérdésről. Hát igen. Halló, halló! Halló, halló Tiattok! Én az első a Funu Halló. Hát korai lenne még. Én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy bocsássatok meg, én egy kosútéri kormányjelensz demonstráló vagyok. Igen? De ö, utcán vagyok. Bocsássom tová... meg neked a gyórcsány azért ne én. Egy híres szóval én azt akarom mondani, hogy, azt, hogy Kanadából indítanak egy ilyen patkánycájtot, egy a legdurvább kosú, legdurvább bulvár nem a kormány ellen, és az idókat, meg a cigányokat, a cigányok indítanak, és akkor érdekes módon a teljes magyar gyulcsány ellenes demonstráló nemzeti, a Fidesz is elutasító embereket ezzel a ha, ha, te a szóval szóval szóval beszélsz. Szóval Már egy, megint egy fránya szóval összeeskörés. is, és akkor nyugodtan lehetne a teljes magyar úgymond baloldalt a tagban Addal abonosítani, szóval ezt be kell. Tehát akkor te, mint kosut, tehát akkor te azért hívtál minket, hogy te, mint kosut téri tüntető, elhatárolódjál a Kuruc infótől, és Patkány és Patkányszájtnak nevezd. Ő, teljes mértékben, igen! Hát abszolút olyan hülyeségeket írnak és a legdurvább bulvár stílusban, hogy, hogy azt szerintem minden normális ember számára bevállalhatatlan, és nem kellene adddal a kosut. A, a Kossuth-téri kossuth tüntetők jelentős állandóan részt része, ugye most részt vett a, a Meneg demonstráció hogy jelentős része, Ez ezt te ugye? Nem. Uh, igazaz, volt a Kossuth, jó, volt a Kossuth is. jó, akkor a kosutéren téren tüntetők uh, uh, a melegek elleni demonstrációval uh, egyetértenek szerinted? Szerintem igen, de nem a melegek ellen volt a probléma, hanem az, hogy mindenféle emberi értéket meg. Csak azért, mert ezt a demonstrációt, Hals, az ellen demonstrációt a Info szervezte. Most most arra gudd meg azt, hogy ott a nemiszerveket mutogassák meg, ilyenek erről már múltban telefonáltam azt szerint. Várjál, várjál, bocsássál meg, te, hát, láttálják. Ne azonosítsuk azokkal a felvonuló 20 debil kisebbséggel. Várjál, nem várjál, te láttál olyat, hogy valaki a nemiszervét lobogtatta ott azon a rendezvény, tehát te láttad a nemiszervét, tehát láttad a farkát, ahogy mutogatja. Nem voltam ki. Hát ki. Kíváncki, és én nem dobáltam meg! De láttad? Dobál, tehát várjál! várjál. Ö, valamennyire elítélem a dobálókat is, de megértem, hogy kiállam. De várjál, te, másodszor hivatkozom ebben a műsorban arra, hogy ők a nemiszervüket lóbálják. Látal, hogy látál nem is szervet, vagy beszéltél olyannal, aki látott, nemi szervet ott? Igen. Igen, akkor... szóval ott minden olyan dolog, ami, ami, ami úgy mondtad, jó ízlésbe. De még nem ez, nem a jó ízűsége, ez a törvényekben, ez az ország törvényeiben. Erre az esetre tartják fel, a köszem elleni emellett a védjegy intézményét, teszik a rendőrségen És mondjuk, a legyen azonosító a kisfen és szeptember 17-én, október 23 ig rendőrök összevissza verhettek embereket a kembereket Na jó, de hát de ez még karoszán... téged nem hatalmaz fel arra, hogy te is ezt csináld. Er, na mindegy, ez sok szó volt arra, hogy. Hogy... Mindenkinek szégyen, hogy a meleg mi de... de... Valami mi a telefonáltam, hogy szerintem felejtsük mellett, hogy van egy Kanadából vagy Amerikából készített szájt, és akkor a teljes, magyar, úgymond nemzeti oldalt a plejárásá kerül az egység. Szerintem ez nem történt na, meg akkor. Kuru... Na, na. na, na, nagyon, nagyon sok ember azonosítja egyébként a radikális jobb oldalt a kurucímfóval. dolog. Köszönjük na, a csíftávinkat! Van... Ja, Köszönjük! Én azt gondolom, hogy minden esetre jelzés értékű, hogy a Koróc Info szervezte ö, a melegek elleni demonstrálókat, hogy a meleg felvonulás elleni demonstráló, ö, egyébként álpátságos, lobogókkal felvonuló és magukat kosutéré tüntetőként definiáló tömeget. De ez nem egy homogén társaság, hogy kosutérjek. Tehát ilyen nincsen. Ezt értsed meg. Tehát te ezt egy homogén társaságként akarod definiálni, holott a kosutérjek egy valamiben értettek egyet, az pedig az, hogy Gyurcsányt akarod ebben. Ez, ez a közös. Ez a közös. Te miért gondolod azt, hogy engem mondjuk speciál minősít a mellettem álló emberkezében lévő zászló? Miért gondolod? Ez hát, nincs így. Ez nagyon egyszerű, hogyha a következő, a következő miatt azt gondolom, hogy, hogy a, a stereotipizálás az esetben megengedett, hogyha én a, fa, a Fradi B szektorában ülök, és uh, ugyanígy nem üvöltöm a többiekre együtt, hogy hajrá Fradi, de feltételezhető, hogyha beültem a Fradi B szektorába, és a Fradi B szektorában ülő uh, hardcore uh, f, uh, szurkolói közeg nem óhajt meglincselni, akkor gyanítom, hogy. Uh, és megtűr magam mellett, akkor gyanítom, hogy uh, legalábbis f, uh, Fradi szimpatizásnak tart. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nem tévedek, mi akkor, az, hogy ha azt hogy megtűr gondolom... magam mellett. De mi azt az, hogy gondolom... megtűr? Mi, de milyen kategóriák ezek? Tehát te, vala, a te gondolkodásod az valami olyan mértékben csúszott szét, hogy az elképesztő. Mi az, hogy, meg, de mi az, hogy megtűr maga mellett? Tehát te kimész tüntetni, hogy a gyurcsány mondja le. Melletted áll valaki más, aki szintén azért tüntet, hogy a gyurcsány mondja le. Robi, Miért tüntetek? Azt gondolom, hogy te én megyek, az egy, tüntetni? Az egy kérdésen kívül bármiben megegyezél vele, és ha ti nem értetek egyet, akkor mi az, hogy meg Te azt gondolom, az hogy vannak olyan kérdések, mint az övé. Vannak olyan kérdések, Ebben igazad van, de azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amikben, ha egyet is értek valakivel, de ö, ö, van ezer egy és olyan kérdés ö, ö, az ember, Életminőségét. Ö, ö, jó, nem sorolom tovább. Tehát, ha van ezer egyes olyan kérdés, amiben viszont nem értek vele egyet, akkor sem állok mellé. Lehet, hogy egyet... Mi az, hogy nem állsz mellé, nem mellé állsz az a Kossuth tér, az ugyanúgy a tiéd, mint az övé. Te kimész a kosutére, hogy gyakoroljad az állampolgári jogaidat a gyülekezési jogot. Te oda mész és tüntetsz a, a, a kormány lemondásáért. Ennyit teszel. Ott van ő is, ő ő vele te ebben a kérdésben közös. Vagy. Én is jártam, Én is jártam a kosutéren. Ö, ö, és, és amit láttam, az magáért beszélt. Tehát azt gondolom, hogy ha beálltam volna a kosütéri tüntetők közé, az ismerőseim, vagy az engem nem ismerők joggal feltételezhették volna, hogy egyetértek azokkal, akik egyébként. De hogy volna joggal? Te azt mondtad, hogy pusztán beálltál volna oda. Miért feltételezhették volna joggal? Te ugyanúgy mert... ugyanaz az ember vagy, várjál. Egy kérdés, feltételezhették szerinted... volna, de nem joggal. Nem joggal feltételezhették volna róla. Nem beszélt. Tehát pusztán azért, mert beálltál volna oda. azért te már, Te már egy másik ember lettél volna. Ettől Tehát a Gay felvonuló a... táncosokról van nem feltételek. Feltételezhetem, hogy melegek? Mi? A Gay Pride-on felvonuló táncosokról nem feltételezhetem, de hát hogy melegek? Ennek az a neve, hogy Gay Pride. Várjál, várjál, Tehát, várjál, az... A kossuth, -téri, a kossuth -téri demonstrációnak nem az a neve, hogy Fasista Jambori. Várjál! Azért nem erről van szó. Hát az a nem az, az, az, az a neve, hogy Fasista a Jambori, a a de az összes... A kosutérri tüntetés az arra. Jelképeiben, jelszavaiban megjelent a szokásos és télső jobbos Megjelent a... bizonyos megjelent... Megjelent formáiban és ott az emeke. És, e és most volt... embereknek a kezében és, és, és kik voltak meg meg még ott, akik miért a kezében miért más jelent meg. Nem tudom már, hogy ezt megkérdezhetem. Mi hogy az az összes embert, az a 18 vagy 36, vagy 112 ásából zászló, ez magyaráz meg, hogy ez a hogyha a találok szodomában 10 igaz embert, ez az a kérdés, mert akkor persze igazad van. Nyilván az ott álló ezer emberből volt 10, aki nem nem a trióna a revízióját nem a zsidókat vonatokra rakni és nem a cigányokat elkönnyítő e, táborban elhelyezni nem, nem, nem és volt tehet kicsit olyan, a kicsit olyan ne, nem akarják de visszaadni Máriának az országot azt mondott hogy nekem nekem és, és nem részei az UFO kongresszusnak azt mondod, hogy ha én kimegyek azt hogy ha én a Kossuth térre tüntetni hogy Gyurcsány mondjon le akkor akkor besározott tudod hogy a korba veredik robi robi robi a saját tettei minősítenek egy embert a saját tettei minősítenek és ember tömeget is minősítenek Saját tettei, Ha ez a tömeg felvállalta a tévé elleni ostromot, ez a tömeg felvállalta tömeg... fel bizonyos emberek, abból a tömegből felvállalták, akik egy kisebb tömeg. Ja, Igen, tehát, nincs izi, tehát nincs mindig ilyen. mindig az, azoknak az oldalán az igazság, akik éppen nem csinálnak valamit. Mindegy, mindenki az mi az a szereplők, hogy változnak, az, hogy az nekem nem lehet igazat az, az, az, az a lényeg, igazság. hogy ezt a dolgot most próbáljuk tisztába rakni. Tehát az emberek persze, hogy összemossák ezt, hiszen a tömeg jelenség az ezt indukálja, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy te, aki ott kiabáltál és melletted lobogott az árpád zászló, te ugyanúgy fasiszta vagy, vagy mit, ami miatt. Én azt gondolom ezt a dolgot, égen, nem nem, engem, engem nagyon, égen, engem égen nagyon elszomorított, el el el engem engem elszomorított, hogy a rendszerkritikát Ezúttal, ezúttal a szélsőjobboldal nyúlt le. Engem De nagyon elszomorít. De, De mindig nyúlj le. Miért? Mert a baloldali radikálisok, miért? Mert a nem jobboldali radikálisok, inkább így fogalmazok, azok Igen? otthon maradtak. Nem mentek ki az utcára. És miért? Mert hát ennek történelmi okai vannak, hogy ebben az országban a baloldal. Mert nem vonulnak együtt a nyilasok és a vörös gárdisták. Mert terekenés lesz ebben az országban éppen, hogy erről van szó. Nincsenek aktív baloldali érzelmű Nincsenek baj ez? Hát, kérdezem, én... hogy ez baj? Ez egy történelmi defektus. Ha engem kérdezel, szerintem baj. Szerintem baj igen. Mert akkor ület volt, hogy az SÁ illetve a Vörös dégádok összecsaphattak volna, és nem csak viccelek. Ú, De nem, én Szerintem azt gondolom, az azt gondolom, Robi, az Robi csárra, hogy hogyha Te, te válaszoltál most, a Gyurcsány mondja. Te csak meg mindazt, ezzel a mondattal egyébként amit eddig elmondtál. Mind? Igen, a a Balonati érzelmű emberek, uh, akik egyébként De nem, én... azért nem, az nem, De nem azért mentek ki azért, mert Nem a akartak Árpád Szabó legelső emberek nem Az volt, hogy a Gyurcsány mondjon le, miér, mérnének ők ki. De nem, nem, ez nem Nem, nem, nincs igaz. Én azt eszti beszélt követően, tehát én én speciál sem ấy én a magam részéről egy baloldali érzelmű embernek tartom magam. Egyébként én Jézust is egy baloldali érzelmű embernek tartom. Szerintem kérdés, alatt... mit szól ez Jézus? Hogy? Kérdés, mit szól ez Jézus? Én Jézus Jézus téged is baloldali ember, érzelmű hát, embernek tartom. Hát akkor hárman vagyunk. A baloldali én és Jézus. Szóval, hogy arról van és szó... én Jézus is annak tartalak. Én. Szóval az a kérdés, az a fő kérdés, <laughs> hogy, hogy én, aki személy szerint baloldali embernek vallom magamat, Miért nem mondhatnám azt, vagy miért nem gondolhatnám azt, hogy Gyurcsány mondja le? Gyurcsány semmilyen vonatkozásban nem azonos a baloldalon. Robi, én is csak vallom magam, és én is azt gondoltam, hogy a Gyurcsának az összdi beszéd után el kellett volna mennie. No de soha nem vette volna soha ki a az Nem lett volna jogod ahhoz, hogy a Kossuth-téren ezt demonstráljad, mert akkor te becsaphatod. Nem, nem, nem, nem. Dehogy de is, de, ugyanúgy kiállhattam volna, mint a többiek. De a kosáros lettél volna? Azt gondolom, hogy igen. Miért? Azért, Logik. mert nem lett volna elég bátorságod arra, hogy fölmenj a színpadra és leugasd azokat, akik lobogtatják ah, az ártó. Nem, hozzá. lehet, hogy még erre is lett volna, nem tudom. Tehát mondjuk én nem vagyok ilyen alkal, tehát nyilván Most nem rólam beszélné hát... valaki. De idei, ról, aki, miért? Aki... miért adod át a teret olyanoknak, akik pusztán többen vannak, és szerinted nem gondolkodnak normálisabban, mint te. Te átadod nekik a teret, és a saját gyávosságodat azzal ideologizálod, hogy az ott sáros, az ott mocskos. Nem, nem, nem. Az én gyársok. És nem akarok besározó, nem. velünk. azt gondolom, hogy az, hogy én nem. nem én másképp cselekedtem volna, maradjunk ennyiben. Amikor összeomlik a tőzde, amikor az infláció háromszámjegyű, amikor kifagy az olaja benzinkutakból, amikor már nincs semény, a halálbiztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté. Ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közelek! A részvénytársaság hétzáró vendége, polgár Tamás, alias Tomket, ami nem azt jelenti, hogy aljas Tomket. Mindenki, mindenkinek a nevében köszöntünk a stúdióban, illetve Szabadlábon. Hogy volt ez a két hónap, amíg teben voltál a sitkón? Hát ez a két hónap, ez egy elég érdekes dolog volt, ugye mi nyilván tudjátok, mert ugye ettől volt hangos a média... Bombagyárat üzemeltettem a barátaimmal, és sok száz ember élete forgott veszélyben, de különösen Gyurcsány Ferencé, mert természetesen mi az MSP gyűlését akartuk megtámadni. Üh, egyébként Bentos itten fedeztem fel a rádiótokat, mert ott kezdtem el. Ezeket próbáltad? Tehát ezek konkrétan Most is próbálnak. Igen, igen, ez itt van benne a papírokban, mert mindjárt rátérünk. Uh -huh. Mivel az életmenetét próbáltátok, legalábbis a vetítést. Nem az életmenetét. <gül> nem az életmenetét, hanem a május 9-i nagy 600 Egy a meg emlékezés, holokausz, meg emlékezés, darab, darab. Minden héten van. Igen, a Dunaparton, hát ez egy elég érdekes dolog. Mindenesetre annak örültem, hogy azért a médiának nem a teljes hadserege sorakozott fel, mögött a marhaság mögött. Én nagyon sok sajtópert is fogok indítani, tehát ti például ugye a nem is mellettem, de az ügy ellen azért elég szépen kiáltatok, mondjuk azért sok maraságot is mondhatok rólam. Ugye, mint például, hogy én persze, ezt ez ugye itt nálatok elhangzott, hogy én persze becsukatnék másokat, koholt vádakkal, meg ugye kis Hitlernek is neveztél, hogyha jól emlékszem. Én nem Én, nem én, voltam, arra, én voltam, De, voltam, de nem ezt el... mondtam, hanem azt, a Robi, Aha. ezt mindneig nem hajlandó megérteni. E pillanatig nem volt hajlandó megérteni, én a baloldali narratívát mondtam föl. És azt mond is azt mondtam, hogy ha az ország reimarizálódik, akkor a narratíva része lehet az is, hogy a, a szélső új teoretikusa új vagyis te, Tomket, e, bevonultál a 23-as követő első börtöntetések színhére még szorulunk azért, amiket mondtunk rólad, meg az ügyedről. Esetleg ejtsünk néhány szót arról, hogy mi történt veled a börtönben, miért fogtak el téged, és mi került a nyilvánosságra, illetve a te tudomásodra arról, hogy mennyire megalapozottak azok a vádak, amelyek, amelyekkel illettek téged? Hát időutazzunk egy kicsit először, és menjünk vissza egy körülbelül egy évet az időben, amikor a rendőrségnek a kiemelt és a titkosszolgálatok kiemelt figyelmére hirtelen méltó lettem, Hirtelen azt vettem észre, hogy ha ilyen nagyobb állami politikai, akármilyen események előtt, mint például a választás, meg ilyenek, én valahol találkozom a barátaimmal, akkor feltűnően sok ilyen füldugós, ilyen érettségű öltönyös ember rohangál a környéken, és mindenki minket figyel. Hát ebből volt egy-két ilyen tényleg ilyen filmbe illő jelenet, tehát amikor ilyen öltönyös nyomozó bácsi, először jól elbeszélgettünk, aztán elvittük őket sétálni az árvízi területre. Mi a gyakorlóban megbakancs, elég jók voltunk, ők az öltönyben nem annyira. Uh, hihetetlen nevetséges történetek ezek. Tehát uh, tényleg egy ilyen macskajancsi kategóriájú állampolgárt neki áll lehallgatni a Nemzetbiztonsági Hivatal, amit valami súlyos bűnözőt, mert feltételezik, hogy esetleg a véleményéből következő nő majd bebűnözik. Ez egy marnaság. Tehát uh, ott kezdődött az egész, amikor konkrét lépést tettek, hogy a BRFK-nak konkrétan a gyermekvédelmi osztálya, uh, még gyermekes védelmi osztály, még tavaly egy olyan faxot küldött egy internet szolgáltatónak, aki ez semmi közön nem volt, de ennyire hülyék. Tehát egy faxot küldött, amiben felszólították őket, hogy az én blogomat, amelyeket a legolvasottabb magyarországi blog tudomásom szerint... Ez itt a reklámhelye volt, ö, igen. Nem mondtam a címet, majd gondoljátok akkor később, de tény egyébként, tehát napi 8-10 ezer olvasóról beszélünk, beszéltünk akkor most... most ez csodálatos, évesek. Tamás, igen. Ez sok, ez marha sok az igen. a magyar viszonylatban. Tehát egy átlag blog az 3-400-500, fős blog, az, 1000 olvasottságú blog az már nagyon nagy. Jó, de ezt, ezt azért nem kilóra mérjük. Nem kilóra csak úgy ja, azért ne. valamit jel lesz, hogy el különbség. Azt mondott, hogy macska olyan kategóriájú magyar állampolgár. Téged azért sokan ö, valamiféle. Ezért Várjál, még nem mondtam, el mit csinált a BRFK. Tehát küldött egy faxot a szolgáltatónak, amiben felszorította őket, úgymond a nyomozás érdekelő hivatkozva, hogy milyen nyomozás azt mai napig nem tudjuk, a blog teljes törlésére. Most erre a szolgáltató visszajött, hogy egy, nincs nálunk a blog, átkettő a segetekbe, ez így nem fog működni. Tehát ilyet nem tehet meg a rendőrség, ez csak bírói jóváhagyással lehet weboldalkat töröltetni. egy ügy azóta sincs, és azóta sem tudom, hogy ez milyen ügy volt. Ezzel kezdődött. Aztán ugye folytatódott ugye az őszi eseményeknél, amikor ugye a hideg polgárháború egy kicsit egy forróbb stádiumba lépett. Ugye tudjuk, összödi beszéd, kirobbant, tévéostrom, stb. A TV én ott voltam, mint tudósító, mert ugye én a blogomban szoktam tudósítani dolgokról. És fotóriporterként jártam ott ugye egy profi kamerával, én voltam az egyetlen, aki az első vonalban, tényleg az első vonalban fényképezett, majd bent az épületben is. Néhány elég kellemetlen dolgot sikerült bizonyítanom, ami nem nekünk volt kellemetlen, úgymond a szélső jobboldalnak, ha már így megkaptuk, hanem bizony azoknak, akik mindenféle bűncselekményt ránk akartak verni. Tehát például azt, hogy a fosztogatást, ami az épületben történt, ugyan nem volt sok, de bizony nagyrészt a rendőrök követték el. Mert én egészen addig a pillanatig fotóztam bent, amíg a rendőrök nem jöttek. És bizony, bizony, a kávéautomaták egészen addig álltak, amíg a rendőrök meg nem jöttek. Például okáért. Vagy meg, például. Megnéztem ismét ezt a beszélgetésedet a mokkában akkor volt, és ott állítottad igen, hogy a, a, a, a plazmatévék, vagy mi, mik voltak ott, vagy laptopok. Amiket... Nem én állítottam. Ezt a Rudizoltán állított, mondható, hogy megvoltak. Megvoltak igen, ezeket igen. le is fényképeztem a Rudizoltán próbálta eladni ezt a történetet, hogy ellopták a plazmatévéket. Egyébként nagyon érdekes, hogy amiket ott fölgyújtottak a kocsikat, ezek ugye mind az MTV-nek a szolgálati autói voltak meg a Rudizoltának a kocsija, ezeket már másnap közpénzből pótolták, csak úgy. A úgy igen, igen na most a, egy, az egész tévéostrom kapcsán egyetlen egy ember ellen folyik ö, vagyoni ö, bűncselek, vagyonelleni bűncselekmény mi a tejárás? ez egy hajléktalan, aki beszökött az épületbe, és megpróbált ellopni egy laptopot. Na őt nem a rendőrök, hanem az ostromlók fogták el, és adták el a rendőröknek. Tehát ennyit a fosztogatásról, mindegy, tehát ilyeneket sikerült bizonyítani, na ezért kerültem először börtönbe. Másnap rám az ajtót, elhurcoltak, a házkutatásnál az volt az első kérdésük, hogy melyik az a számítógép, mert több is volt otthon, amelyiken a blogomat írom. Mondtam, hogy az, azt le is foglalták. Azt egészen következő év márciusig nem is láttam. Azt hitték, hogy az a szerver ugyanis. Megondolták, hogy ez majd jó lesz. Hivatalosan engem hatósági személy elleni csoportos felfegyverkezett erőszakkal. Gyanúsítottak, ami 5-15 életfagytos ügy, tehát 5 év, 15 év. Ezzel, ez alól most mentettek föl, ugyanis, mint kiderült, a puszta feltételezésen kívül semmi nem utalta erre, hogy én bármilyen módon részt vettem volna az ostromban. Ezért egyébként akkor 10 napot voltam előzetes letartóztatásban, majd 30 napot házi őrizetben Hoztál nekünk kis szuveníreket? Ö, hoztam. Ezek a szuvenírek, ezek, ezek felhasználásra fognak kerülni a műsor után, mégpedig törvényesen, hogyha jól Hát tudom. Nem kerülnek felhasználásra, azért ne túlozzunk. Eleve, nem egészen idehoztam, mert ez ugye rádióit nem tudjuk megmutatni. A cukor előbb-utóbb csak elfogy. Remélem, hogyha van kávé, akkor belerakhatjuk. Tehát én most egy sajtótájékoztatóról jövök, ahol több téve is jelen volt, természetesen erről az ügyről szólt, és itt bemutattam azokat a vegyszereket, amiket a rendőrség a lakásban lefoglalt. Nem pont azokat, hanem ugyanazokat. Így cukrot, káliumnitrát nitrát műtrágyát, ventilátkémport, ezeket most elszaladtam és megvettem gyorsan. Pirotechnikai boldva tehát tüzijátékboltba vettem. De azért ezek meginnálad vannak, vissza akarsz menni a sitre? Nálam lehetnek semmi gond. De hát ha nálad lehetnek, akkor te miért voltál bent? Hát majd mindjárt elmesélem. Hát ez az. Tehát ez az érdekes, tehát nem lennék a rádióban, ha egy ilyen sima ügy lenne. Tehát egy piroteknikai boltba, vettem egy füstbombát, egy egyes kategóriájú pirotechnikai eszköz, tehát ez nagykorú személyek által birtokolató, felhasználató, stb. Vettem gyújtózsinort, tehát mindent lényegében megvettem, amit a rendőrség lefoglalt, hogy ezeket bemutassam a tévének, ez meg is történt. Most az úgy történt ez az egész akció, hogy ne szaladjunk előre, hogy én mit hoztam ide. Május 8-án egy barátomnál jártam. Érdekes, pontosan a barátom anyjánál, mert a barátom az nem volt otthon, ez egy csepeli lakás, ahol, mint tudjuk, engem elhurcoltak. A Zsaru magazin szavaival élve a bűntanyánk, amire rábukkantak, hát édesanyjukat. Szóval elmentem ebbe a lakásba, mégpedig azért, mert ez a drága hölgy, ő egy festő, egy egyedül, egyedül élő hölgy, nagyon jó barátok vagyunk, egy ötvenes hölgyről van szó egyébként. Ő már többször volt kísérlete arra, hogy az leját neveljen, ez egy nagyon szép dísznövény, kirohattam. Most Azalej az az, hogy elég problémás egy növényke. Ez egy banális történet, meg ilyen magyarázkodás íze van, de teljes történt, hát ilyen az élet. Ö, én olvastam utána az interneten, hogy káliumnitrátot kell rakni a földbe, mert ez ilyen speciális savas földet igényel. Elmentem, vettem káliumnitrátot, na most ezt így normális virágboltokban nem nagyon lehet kapni, csak én gazdaboltokban, tehát ez egy mezőgazdasági vegyszer, elvileg egy-kettő, meg öt, meg huszonöt kilós zsákokban van, most ahol, ahol végre találtam, ott meg csak huszonöt kilós volt. Megvettem, mert forint, puff nekihet. megvettem. Beraktam kocsi, elvittem, meg vettem még egy két kilós ventilát kémport. Ez meg azért volt, mert van egy barátom, akit szintén velem együtt fogtak el a lakásban, ő borász, szőlészettel, szőlőtermesztéssel foglalkozik a családjuk. Ő kért meg, hogy vegyek ventilát kémport neki. Ez egy permetező szer, használják, gombák ellen, pontosan nem tudom melyik ellen, nem értek hozzá, mindegy, ez kellett neki. Ezeket vittem oda, és még menet közben bevásároltam tesco minden vettem, Karton cukrot, meg egy csomó más kaját is. Ez mind ott volt a kocsiban, amikor megérkeztem. Fölvittem, jó van, odaadtam, neki beszélgettünk, stb. És ekkor jutott eszembe egyébként, így a hetedikes kémiakönyvre visszaemlékezzem, mondjuk ezen már röhögcseltem útközbe is, hogy ebből igazából a cukorból és a nitrából füstbombát lehet csinálni. Ez egy nagyon triviális dolog. Mondom, kinyitod a kémiakönyvet, benne van, de interneten is, hogyha a YouTube-on rákeresel, vagy akár, hogy how to make a smoke bomb, szóval fogsz találni róla videókat, hogy ez micsoda, hogy működik, tehát semmi extra. És ez az anyag, ez pontosan ugyanaz, mint ami ezekbe a. Itt tartom a kezembe egy ilyen második világháborús német gránátra emlékeztető cuccot, csak ez papírból van. Tehát ez egy füstbomba, amit pirotechnikai boltba lehet kapni. Tehát az ember megnézi egy foci meccsről, egy közvetítést, ott állnak ugye a szépen kigyúrt emberkék, és ezt így ki. Világít füstöl, és közben lehet kiabálni, hogy hajrá, fradi vagy ami éppen eszükbe jut. Hát csak, hogyha ezt az ember így megveszi, akkor egybe van egy papírhangerbe, egyébként meg ezt meg is lehet csinálni. Mondtam nekik, hogy a barátomnak, hogy akarod, akkor megmutatom ezt neked, mert ez egy ilyen vicces dolog. Most ez miért vicces, ugye nem az első eset, hogy ilyet csináltam. Március 15-e, menjünk csak vissza, emlékezhetünk, hogy március 15-én Gyurcsány Ferenc neki állt tapogatni a magyar zászlót felhúzás ürügyén, és ennek okán az egész Kossuth hermetikusan lezárták. Emlékszünk erre? Uh -huh. Na, ekkor történt, ugye március 15-én mindenki arra készült, hogy hasonló atrocitások lesznek a rendőrség részéről, mint október 23-án, lovasróan lövöldözés, stb. Na most én akkor kezdtem el a füstbombák után érdeklődni. Mert ugye, hogyha egy ilyen lovasróan történik, vagy a rendőrök ugye megtámadnak egy védtelen tömeget, egy né néhány füstbombával, egy, egy kötfüggőnnyel meg lehet akadályozni azt, hogy ők hatékonyan tudjanak tömeget oszlatni, tömegvel lövöldözni pontosabban. Tehát magyarul egy törvénytelen fellépést meg lehet vele akadályozni. Hát ezt most ki lehet találni, hogy ez most nekem jogom van-e hozzá, vagy nem, de szerintem legalább annyi jogom van, mi neki kilőni az emberek szemét. Tehát akkor készítettem két ilyet, és meg is varul egy híradó felvétel, egyébként, hogy bemegyek ezen a szuper szigorú ellenőrzési ponton, így odaadom a kezébe a köztársasági őrezredes mandrónak, hogy nesze, itt van két füstbomba. Megnézi, jó van vissza, hogy simán bevittem a Gyurcsányhoz, csak Gyurcsány már elment, úgyhogy nem lett megfüstöve, nem is ez volt a célom egyébként, csak úgy nálam volt. És később, amikor a Demszkinek a tojással való megdobálása miatt aznap előállítottak, mert akkor még az bűncselekménynek számított a, akkor is a gyorskocsi utcába vitték, és bárki kikérheti a gyorskocsi utcának a fogdanaplóját, március 15-éről. Benne van, hogy előállítottuk polgár a másik, cím, stb. Lefoglalva két darab füstbomba. Így beírva a rendőrségi lefoglalásba. Utána, 8 órával később visszaadva két darab füstbomba. Ugye, milyen érdekes? Tehát akkor ez nem volt bűncselekmény. de mindegy. Uh -huh. Tehát ezt ezzel a barátommal, mert hát őszintén szóval ő is azért ott volt ilyen, ilyen dolgokban, tehát tüntetéseken, meg ilyeneken. De ezt én igyekeztem minél több embernek elmondani, hogy ilyet lehet csinálni, mondom, figyelj, megmutatom, hogy kell. Most még azért is egyébként egy nagyon visszás dolog ez, mert ezt nem én találtam fel, ezt a füstbombát, ezt használják. Tehát ezt bármilyen elmegyünk, akármilyen gazdálkodó földműveshez, dinyeföldje, akármilyen van, ilyennel szokták ikergetni a vakondot, űrgét, stb. az ilyen föld alatti rákcsálókat. Összekeveri a paraszt a műtrágyát a cukorra, berakja a lyukba, beledobja után a cigit, hello, meg megmenekül. Tehát ez, ez mindennapos használatú műszaki, pirotechnikai anyag. Tehát uh -huh. ez. Semmi extra nincs benne. Na mindegy, mondtam nekik, hogy megmutatom, szépen ezt meg is csináltuk. A probléma az volt, amit én nem tudtam, hogy a rendőrség a közelgő eh, csodálatos M.S.P. felvonulásra készülve már régen lehallgat engem. Ez ilyen szokásuk. Nekik Istenem, hát. nem. Mondjuk arról nem tudok, hogy például a olaszliszkai lincselőket lehallgatnák, vagy ilyesmi, hát őket nyilván nem veszélyesek. Én veszélyes vagyok. Soha életemben bűncselek még nem követtem el, de ez mellékes. Tehát. Megcsináltuk egy grammot ebből. Tehát nem kell egy nagy dologra gondolni. Egy ilyen két pohárba volt, meg, mert ott volt éppen két papírpohár, abba öntöttem ki ezt az anyagot. Meg ilyen volt, tehát a hölgy, aki ott lakik, ez ugye festő, festőművész, gyertyát is önt, voltak ilyen kis mécsesei, Mécses kidobtam a kis műanyag pohárából, abba öntöttem bele a maradékot. Lett ilyen két ilyen kis mécses pohárnyi anyag. gramm tényleg. És hát amit nem tudtunk, hogy a rendőrök azok jönnek, és közben rendeltünk pizzát, ugye, hát ahhoz címetbe kell mondani, meg minden onnan tudták meg, hogy hol vagyunk. És amikor a pizzáért lementem, ugye a tizedik emeletről, akkor a rendőrök az ajtóban fogtak el. Hát ilyen kézben, ilyen szép ilyen álló mellényes, gépisztolyos alakokat, faltörőkost hoztak, voltak, hogy 60-an, 67-en egész pontosan, ezt a rendőrségi jelentésből tudom. Hát voltak a terrorizmus-extrémizmus elleni osztály, szervezetbűnözés elleni osztály, életvédelmi, rebiszkutyás szolgálat, tűszerész szolgálat, vegyészszakértő, meg a kerületi járölt is kihívták, ő is. Csak szóval engem ott helybe falhoz vágtak, közölték, hogy le vagyok tartóztatva, mondom, hogy fölösleges, hát figyelj, menjünk föl, megmutatom, semmi törvénysértőt nem csináltunk, minden teljesen legális ami hát Puf neki, hát füstbomba és, Jó, ez nem érdekelte őket. Fölmentek, először megfenyegettek, hogy le fogják lőni a kutyát, aztán végül is nem lőtték le. Ez egy ilyen szokás náluk egyébként. Falhoz csapdostak mindenkit, ezt a törékeny hölgyet, ötvenes hölgyet, ezt úgy szájon vágták, hogy földagadt az arca. Hát ez csak úgy, mert be kell menni keményen az ajtón. Hát mi ott voltunk összecsomagolva, összebilincselve valami 10 órán keresztül, amíg ők kutakodtak. Hát úgy el, hogy 40 rendőr túrta fel a lakást, és akkor, hogy kezdett bennem motoszkálni, hogy ez így nem egészen szabályos, mert ez egy házkutatás. Tehát kéne valami hatósági tanú, vagy valami, mondsz, így szóvá is tettem. Milyen lelettem ordít hogy ne legyél ilyen okos. Elmondom, bocs, én nem rendőrnek születtem, de én úgy tudom, hogy ilyenkor ilyen hatósági tanút lehet hívni, hogy, hogy ellenőrizzük az eljárás törvényességét. De még nem tilaktok oda valamit. A közölték, hogy ez nem házkutatás, ez, ez helyszíni szemle. Hát mondom, a helyszíni szemlélezés is lehet kérni. Akkor mondták, hogy kussoljak, mert ne okos lenni, és így elkezdtek jóizű ebédelgetni előttem, mert mi akkor már 11 órája nem ettünk. Miért ezek kis apró kis szemétségek, amiket csináltak? Jött egy ilyen idősebb hölgy, ilyen tanárnéni külsője, hogy ő a szakértő. Hozott egy ilyen kis táskát, kutakodott valamit, nem tudom, mit, aztán elment. Utána tudtuk meg, hogy itt annyi robbanóanyag volt, hogy veszélybe volt az egész lakótelep. Hát erről a Blake például, hogy a fél lakótelep meghalhatott volna, és így mutogattak egy ilyen kicsit barna bőrű anyukát a Tiffany nevű lánykájával, aki így mutat fel a tizedik emeletre, ilyen nagyon látványosan az újságban, hogy ott laktunk, és majdnem meghaltunk. A, bőréne, a bőrének a színe azt számít ebben a vonatkozásban. Az tudásnak, újságírók így választották ki, biztos vagyok. Hogy barna bőrű legyen? Igen, igen, igen. Te biztos nem, vagy? igen, tehát mivel rólam van szó, tehát így el kellett adni ezt a történetet, hogy egy szegény barna bőrű anyuka ott lakott, és majdnem rálobantotta ez a nácia házat. Most mondjuk meg. Hogy miért, hoz, miért pont őt szúrták közöses lakók közül, ez kérdéses. De utána fontosnak tartották azt is közön, hogy cigány ellenes nézeteimről vagyok ismert. Tehát a hangulat is nem. Egy... De ez mondjuk igaz? Nem, nem, nem igaz. Nem, nem cigány ellenes vagyok, ezt nagyon sokszor elmondtam, hanem cigány bűnözés ellenes. Tehát azt nem támogatom, hogy egy bizonyos fajta életkultúrát támogassanak, bármilyen módon pozitívan diszkrimináljanak, csupán valakinek a származása miatt. Folytatván. Folytatván, ugye mi le lettünk tartóztatva, tehát ugye felolvastátok a börtönnaplomat itt a rádióban, tehát erről tudtok azért, hát pontosan úgy történt, ahogy meséltem, beraktak minket egy teljesen civil autóba, és keresztül kasul a városon, hát az űrgázva, ami extrém vezetési képzésben részesült, tehát az úgy, ment, mint az állat. Profin, szósa lehet róla, csak ezt a járókelők nem tudták, aki közötti csikorgó fékkel megállt az ebrán, meg ilyenek. a meg én, nem volt, ezt kérdezted az adásból, hogy volt, nem volt, ez civil autó. Tehát annyit láttak Cseppelen, hogy. Kezded ezt a csepelést a kurva nagy dugót, ami van a reggel, és egyszer csak jön veled szembe 150-en egy Suzuki. Így az, az ellenkező sávba, és így cikázik a szembe jövő autók között. És ül benne hat ember. Tehát így teljesen szabályos minden, és közben anyázik kifelé egy ilyen rocker külső hosszú zsíros hajójürge, aki nagyon okos volt. Tehát... Na mindegy. Ő ilyen, ilyen életre való tanácsokat osztogatott nekünk az alatt a 10 óra alatt, amíg ott ültünk. Nagyon kedves ember volt. Na mindegy, lényeg a lényeg. Egyébként annyit erről, hogy ugye a szakértő azt nyilatkozta az újságoknak, főleg a hogy itt olyan veszélyes anyagok voltak, amik érintésre is robbanak. Ha ezek összevegyülnek, itt katasztrófa lesz meg minden. De most ezek után ezt a szuper veszélyes anyagokat így fogták, így berakták a rendőrautóba, azt ne, ott már robbanhat. Érted? Tehát uh -huh. valami itt azért nem stimmel. Uh -huh. Jó, bevitték a rendőrségre, először a rendőrpalotába, aztán vittek tovább a gyorskocsijúcába. Hát ez egy ilyen fárasztás volt, akkor már ugye legalább 24 órája nem aludtunk, látszott is rajta, már rendőrök is nagyon voltak de hát ők legalább nem feküdtek megbilincselve a hideg kövön 10 órán keresztül. Tehát a hölgy, aki velünk volt, ugye a haverom édesanyja, az, az fölfázott, mint ahogy kellett, mert egy ilyen kis könnyű otthonka volt rajta. Nem érdekes, megbilincselték, odarakták a lépcsőázba húzatba. Hiába mondta, hogy legalább valami kabátot terítsenek rá. Hát ez 4 vagy 5 óra kellett, mire jött egy ilyen jobbérzésű rendőr, aztán rájött, hogy hát lehet, hogy nem itt kéne megölni szegényt. Na mindegy, egy gyors kocsi utca, kiemelt ügyek osztálya, és ugye ez is benne volt a naplóban, hogy a Ült egy ilyen gülű ilyen tipikus, ilyen kivéhet kommunista rendőr, polcom meg fönfigyelt Farkas Vladimirnak a könyve. Á, mondom, de jó helyre hoztak, hát ez így, így már jól indul. A nincs mentség? A nincs mentség, úgy van. Mert hát, úgy... Farkas Vladimir Farkas... ismeri az összes bűnét, amit elkövetett, AVH ö, nem tudom Hesként. Mik... Nekem is megvan. Nem tudom, mit keres egy ilyen könyv a ö, rendőrségi kihallgatószobában. Farkas Vladimirról azt kell tudni, hogy ő volt az A.V.H.-nak az egyik legfőbb parancsnoka, azt hiszem, Ez nem hogy... igaz. Uh, ez az egyik főterorlegény, hogy... ezt mi gondolkodták. Péter, Péter, Péter Gábor is Farkas Vladimír ők ketten voltak uh, azok, akik felelősen. Fel. Az nagyon szépen nem, de... felmondod a Kádár narratívát, nem igaz. A Farkas Vladimir az AVH technikai osztályát vezette, az akkori berendezések uh... gyártását és, és elhelyezését Aha. felügyelte valamint, valamint, valami A kihagatásokról... tudod, kicsoda továbbak volt? Valamint Kádár János szájába vizelt kihad... bele. Ez nem igaz Kádár nem is, a Kádár János de is az elismerte, hogy ez az a történet úgy, ahogy van, nem igaz. Szóval Kádártól a kádár nem, nem sajnálom. Nem, mert itt ide, de most, e, most nem az a kérdés. E, nem, sajnál, ezt... sajnáljuk-e? Sajnáljuk -e hát kádár, e, igen, hát ez büntető. Pontosan, ugyan, pontosan ugyanígy gondolkodnak, látottam más rólad is. Én mm -hmm. a Tomkettet nem sajnálom. E, És akkor ilyenkor, ilyenkor világos, hogy nem arról van szó, hogy te sajnálod de őt személy szerint vagy sem. Igen, ez már a jogállamiság. Én nem Kádár miatt nem Kádár hoznám fel ebbe az esetbe, hanem például Tobak egyik nagyobb háborús hősünket, ugye a nagy, a nagy idő kisklónikását, ahogy magát jellemezte, egy másik világháborús vadászpilóta, akit agyba főbevert ez a Farkas Vladimir, és utána még a 90-es években volt pofája letagadni és beperelni őt is, meg a Tobgán magazint is, amikor Tobak Tibor megírta ezeket a, e, hát majdhogy nem meggyilkolta őt. Tehát nagyon egy hajszálom múlt, hogy túlélte ez a hőspilóta ezt, amit csináltak vele ezek a szemétláda kommunisták. És ezek után Farkas Vladimir könyve ott figyel a független magyar rendőrség polcán. Hmm. Miért? Na jó, hát nyilvánvalóan ez egy szakkönyv. Tehát az ott nem egy, egy, Ó, szakkönyv. Az, az ott egy szak, tehát nyilvánvaló, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy ő kommunista, hát ez egy szakma. Tehát a kínvallatás értelemszerűen az egy szakma. Hát ezt, e, ezt senki sem tudja magától. Hát Úgy, nem hídra nevezni. A... Nyilvánvalóan a legnagyobb szaktekintélyekhez kell fordulni ilyen ügyben, nem? Hát, Valóban, ez... egy kis, ő egyébként nagy híve volt az alvás megvonásnak, ami be engem részesítettek ott ja, hát de... Tanult azért a százados úr. Nem, nem. Tehát egy, egy, egy darabig győzködött engem, hogy de ismerjem be, mondom mit. Azzal kezdte, hogy ő tanúként meghallgat engem, mondom milyen ügybe. Hát ő, nincs ügy, hát akkor nincs tanú, hát ilyen egyszerű, hát akkor engedjen ki. is már 12 óra mindjárt lejár, volt egy fél óra hátra. Mondom, húznék a francba, mert ámos vagyok, föltúrták a lakást azért rendőrök, még jó, nem az enyémet, itt ülök bilincsben már mióta, most már engedjen ki. És hát akkor kitalálta, hogy ez rendőri számonkérés lesz, mondja meg, hogy ezek az anyagok mire szolgáltak. Hát mondom, jó, akkor kitalálom ugye maga azért akar engem tanúként meghallgatni, mert az igazmondási kötelezettséget jelent és nem lehet megtagadni, ugye? Jó, akkor nem emlékszem semmire. És írja bele a jegyzőkönyvbe legyen szíves, hogy olyan fizikai és szellemi kimelőtségi állapotban vagyok, hogy nem vagyok képes semmire emlékezni. Aztán majd beidézés megbeszéljük, jó? Azon kívül meg szeretnék egy ügyvédet, vagy valami de az út se ér, úgyhogy felejtsük el. De erre közölte, hogy ezt ő nem írja le. Mondom, miért nem? Hát ez egy darabig vitatkoztunk, hogy mit lehet beleírni a jegyzőkönyvbe, és mit nem. Hát ő úgy gondolta, hogy nem azt kell írni, amit én mondok, hanem amit ő jónak lát. Mondom, akkor meg azt írom alá, amit én jónak látok. Ezt, ezt meg nem látom jónak. Ezután az űrge eltűnt egy-három órára, hogy már jóval túl vagyunk a törvényes előállítási határidő. Aztán előkerült az, hogy én most itt meg leszek gyanúsítva és őrizetbe véve. Most az egész időhúzás az arról szólt, hogy ha 8 órát túllépik, akkor ez már egy ürügy arra, hogy engem őrizetbe vegyenek 72 órára. 72 órából pedig akkor lehet hosszabbítani, hogyha a bíróság jóvágyja az előzetes letartóztatást. Viszont van egy ilyen kedves szokása, főleg a BKKB-nak, a Budai Központi Bíróságnak a Tolnai hogy aki elejük kerül, azt automatikusan rakják be előzetesbe. Ez, ez majdhogyan százszázalékos találati arányjal megy. Ezt nem én találtam ki, ezt meg lehet kérdezni rendőröket, akik kísérnek oda embereket, ügyvédeket, mindenkit. Ott, aki oda kerül, az börtönbe kerül, készpont. Na engem oda vittek, nem éne. Két nap a később, mint nagyon-nagyon különösen súlyos bűnözőt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy rabomobil, elő hátul rendőrkocsi szirénázva, megrakva rendőrökkel, keresztül útlezárás minden, Tolnay-Lajos utcát teljesen lezárták rohamrendőrökkel, még a családomat sem engedték be, családot frankon kiszorították, hát majd 70 éves édesanyámat ilyen szavakkal, hogy, hogy innen te köcsög. Ez, ez, ez a a kedves rendőreinknek. Nem engedték meg neki még az, hogy legalább nekem. A sajtó az be mehetett, az, az nem gond. az, az sajtó híénákat jobban szeretjük. Na mindegy, tehát ott egy kb. 5 perces eljárásból hogy lehet nekem mondani, vagy én itt már pedig ülni fogok, mert ők úgy gondolják. Lényegében, amikor mondani akartam, valamit letorkoltak. Ennyi a történet. Visszavitték gyorskosi utca, jó, 30 nap. Na, mondom, jó, 30 nap. Hát majd csak kijövök belőle, gondoltam én naivan akkor még. Nagyon érdekes volt ez a gyanúsítás, ugyanis a. Hát most ezt a papírt pont nem hoztam magam, hogyha nem tudom felolvasni, de. A őrizetbevétel oka: őrizetbe vesznek engem közveszély okozás előkészületének büntette miatt, ami 2-8 évig büntethető, mert ismeretlen helyen és időben, ismeretlen módon közveszélyt akartam okozni.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 a vádemelésnél tartottunk, amely ugyanakkor elmaradt. Hát ez mai napig nem történt vádemelés, és furcsa, hát lehet, hogy lesz, de furcsa lenne, hogyha ezért engem elítélnének, de ez majd a vége. Itt még nagyon el akartak ítélni. Tehát ezt, ezt a gyanúsítást közölték velem, bekasztlisztak, azt ne örüljek magamnak. Hát ö, volt egy reményünk, hogy a szakértői vizsgálat majd elkészül, és ez ugye nyilvánvalóan nem fogja robbanóanyag jelenlétét kimutatni, mert nem volt robbanóanyag. Tehát az előzetes ö, szakértői jelentésről nem tudtam semmit. Egyébként a mai napig sem tudok semmit a szakértői jelentésekről, de erről majd később. Viszont kezembe került benne a fogdába egy Blik, amibe benne volt, hogy mit nyilatkozott a helyszínen levő rendőrségi szakértő. Egyébként a Műszaki Egyetemnek egy, ö, hát nem tudom, hogy kicsoda pontosan, de ezt írták, hogy a BME szakértője, hát gondolom valami egyetemi tanár vagy hasonló. Aki a következőket nyilatkozta a Bliknek, hogy itt nagyon veszélyes robbanóanyagok voltak, amik egymással reakcióba léphettek volna, önmagukban is robbanásveszélyesek, és mindenki veszélybe volt, és mindenki meg fog halni, és különben is még hála istenek elkaptuk ezt a terroristát. Tehát ez így szerepelt, hogy még a szakértő is elképett a mennyiségeken. Hát két eset lehetséges. Most vagy a B.M. nek a szakértője nem ismeri az elemi iskolai anyagot. Nem tudja, hogy mi az a káliumnitrát, nem tudja, hogy mi az a kén nem ismeri a, a candy nevű anyagot, ugye, mely ez a, ez a zsargon neve candy, a cukor és a kálium összekeverésének. Tehát vagy ezt nem ismeri, ami körülbelül egy olyan, mintha egy matematikus nem tudna összeadni, vagy pedig szándékosan hamis szakvéleményt adott. Ami viszont kimeríti a hamis tanúzás büntettét. Hát ezt majd megtudjuk később. Ez e... az anya, egyébként csak, csak füstbombaként tud funkcionálni? Igen. Tehát folytva, vagy valamilyen egyéb adalékanyaggal? hogy. Semmit, semmit. Hát ha lefolytod, akkor a füstbombának az a lényege, az egy tökéletlen égés, épp azért termel füstöt, a robbanás meg ezzel szemben minél tökéletesebb kell, hogy legyen, hogy gyorsan és hát robbanásszerűen égjen el, gyors oxidáció. Tehát éppen ezért kizárja fogalmilag a kettő egymás, hogy a füstbomba robbanjon, és fordítva. És nem is lehet vele semmi, semmilyen adalékotól ez nem fog robbanni. Ha csak nem teszek mellé egy bombát, persze, de hát akkor megint másról beszélünk. Na mindegy. Tehát vártuk ezt a szakértői nyilatkozatot, kirendeltek egy, a rebis a Rendészeti Biztonsági Szolgálatnak egy szakembere volt, hadtudományok kandidátusa, meg minden túró, katonai robbanóanyagok szakértője. Na ő adott egy olyan nyilatkozatot, hogy igen kérem itt minden bomba, itt minden robban, ősz még a, még a gyújtó zsinort is, amit egyébként pirotechnikai boltba lehet venni, valóban volt meg, nem is mondtam, hogy miért, tehát még arra is azt mondta, hogy ez egy illegális anyag. Mondom, gratulálok. Éppen ezért volt, hogy most a sajtótájékoztatóra vittem egy ilyen darab gyújtózsinort, ezt most vettem boldba, vittem magammal a számlát, hogy Nesze itt van, most vettem meg. Itt az úgynevezett illegális anyag, mert a szakértő föl sem ismerte, hogy mit lát. Tehát ő azt mondta, hogy ez egy, egészen mást mondott, mindegy egy lényegtelen. Tehát műszaki anyagokkal nem volt tisztában a kedves tűzszerész szakértőnk. Egyébként azt sikerült kideríteni közben egy kis magánynyomozást csinálta barátnőm így mindenféle rendőri kapcsolatokkal. Ez az ez nem szakképzett mellesleg, nincs pirotechnikai képesítése, azért csak szakértsen, csak hogy van ellene több eljárás is hamis tanúzás miatt, mert hogy hamis szakvéleményeket adott zsinórba, és mellesleg hat évbe pszichiátriai kezelés alatt áll. Csak így mellesleg. Na, ezek után ugye próbáltunk keresni egy másik igazságügyi szakértőt, most ez úgy működik az igazságügyi szakértő, hogy a bíróságra csak olyan szakértő adhat véleményt, aki szerepel az igazságügyi szakértők listáján. Tehát én odavihetek egy Nobel-díjas tudóst, arra is azt fogja mondani a bíró, hogy coki, nincs rajta a listán, de ha rajta van, akkor lehet akár piripócsi polgármester is, aki nem ért semmihez, akkor is ő a szakértő. Szóval elkezdte végig telefonálgatni az igazságügyi szakértőket a barátnőm az ügyvéddel, és mindegyik azt válaszolta, hogy kollegiális okokra hivatkozva nem hajlandók cáfolni a szakvéleményt. Tehát uh -huh. az lehet, hogy hamis, de ők azt nem vállalják be, hogy cáfolják, mert uh -huh. úristen a haver. Mire való a szakértő? A szakértő arra, arra való, hogy szolidáljon a másik szakértővel egy olyan ügyben, amelyben egyébként, tehát önmagában kérdőjelezi meg a, egyrészt a szakmai, Másrészt meg az erkölcsi hitelét annak, aki egy ilyen esetben nem arra hivatkozva, hogy ő egyetért, hanem hogy, hogy őnek hogy is szolidálni kell. Így tehát, van erről. Hogy, van ő nem, hogy ő nem arra hivatkozik, hogy ő, hogy, ő, hogy, ő e, hogy ő ebben a kérdésben egyetért a szakértővel, nem hajlandó cáfolni, hanem arról van szó, hogy hát itt, itt ez, egy, ez egy szakmai kényszer, hogy ő egyetértsen vele. Így van, így van, így van. Uh, tehát független szakértőt nagyon nehéz találni. Na most mi találtunk azért kettőt. Az egyik az egy másik Európai Uniós országban dolgozó e, igazságügyi szakértő, hála Istennek, végre van valami előnye, hogy beléptünk. A másik viszont egy, itt van nálam a jelentése, hát nem mondom meg a nevét, mert erre nem hatalmazott föl, meg nem is biztos, hogy szeretné, de e, itt meg is mutatom neked. A Magyar Pirotechnikai Társaság elnökségi tagja, a Pirotechnikus 3, nem tudom, ezt gondolom osztályokban van sorolva, veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó, mellesleg egy BM-en végzett e, vegyészmérnök, akinek jogász végzettsége is van és ő adott nekem egy szakértői véleményt, amiben ugyan mi nem kaptuk meg mai napig sem a rendőrségi szakértői véleményt, mert nehogy már megcáfoljuk. Ez ilyen mindenféle nyomozástaktikai okokkal magyarázták, majd erre is mindjárt rátérek. De a szakértő kirendelési iratot azt megkaptuk, és abban, rá, abban leírták, hogy mit koboztak el. És erre adott nekem egy olyan véleményt ez a kedves szakértő, valóban szakmai alapon, mi szerint itt semmi nem robbanó anyag, és a jelenlevő anyagokból nem lehet, tessék, megmutatom neked. Ugye itt egymás alatt tömött sorokba sorakozik az ilyen boldal szed hogy nem robbanó anyag, nem robbanó anyag, nem robbanó anyag, nem, nem, nem, nem, nem robbanó anyag. És alapozol egyet, ott van az, hogy semmiféle módon nem lehet robbanásra bírni, hülyeségeket írt a kedves szakértő. Ugye, pont aki én mondtam. Na, hát ugye ez van benne. Tehát mut az idő. Ugye... Beadtunk egy fellebezést az előzetes letartóztatás ellen, tehát ez ugye a bíróság helyezi az embert előzetes letartóztatásba, de ez nem az ügyjel foglalkozik, csak magával a rendőrségi eljárással. És a Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság, 2007. június 1 végzésében a következőt írta nekem. A védelem álláspontja teljes mértékben megalapozott abban a kérdésben, hogy az eljárás jelenlegi adataira figyelemmel semmilyen tényadat nem támasztja alá az ügyészi indítványokban megjelölt bűncselekmény megállapíthatóságát. Magyarul a gyanú alaptalan. Ugye? Mi lehetett a céljuk? Ö, a azzal, céljuk? ezzel az egész procedúrával, azzal, hogy téged két hónapig bentartottak? Várjál, a procedúrának még nincs vége, mert ez csak az egyik csalás volt, hogy a ö, szakértő ilyen véleményt adott. Hanem indoklásképpen azért raktak engem előzetesbe, mert itt... Ö, melyik az a papír? Mindjárt elők otthon. Szóval, ugye ahhoz, hogy valakit előzetesbe tegyenek, kell még egy dolog a bűnismétlés gyanúja. Tehát, hogy én valószínűleg másik bűncselekményt elkövetek, hogy a szabadlából hagynak. Na erre föl a kedves rendőrségünk átadott a bűnügyi nyilvántartóból elővett kivonatot a bíróságnak, amiben 7 különféle bűncselekményt soroltak fel, mint ellenem folyó eljárást. Csalás, garázdaság, súlyos testisértés, még egy garázdaság, rongálás, ami van minden. Mind folyamatban levő ügyek. Ezekről én ott a bíróságon hallottam először. nem is tudtam, hogy ilyen ügyek vannak ellenem, és valóban nem voltak bizony, csak a bíróság az nem foglalkozott ilyen kicsiségekkel. Erre hivatkozva beraktak engem előzetesbe, és meg is hosszabbították később. Na de, pillanat, tehát elsőjén, június 1 megállapítja a másodfokú bíróság, hogy alaptalan a gyanú. Június 4-én indítványozta az ügyészség, mégis ugyanerre a gyanúra, a gyanúra alapozva, hogy hosszabbítsák meg az előzetest, majd pedig ezt jóvá is hagyták június 7-én ugye, és így kaptam én még 60 nap hosszabbítást, amit szerencsére már nem kellett leülnöm csak a felét. Egyébként ezt még tovább lehetett volna hosszabbítani, 90 nappal, még 99 egészen 2 évig. Na és hogy mire ment ki az egész? Hol volt a csapda ebben? Kérek szépen ott, hogy a szakértői véleményt, amire az egészet alapozták, ezt az egész balhét nem adják ki, nem cáfolhatom, arra hivatkozva nem, hogy a rendőrségnek a nyomozás taktikai eljárásában elsőbbséget élvez az ismeretlen tettestársaim felderítése. Most, hogy ismeretlen tettestársaim nincsenek, nem is vetődött föl ilyen adat, de ők kitalálták, hogy vannak, ezért ezzel lényegében engem örökön örökké ment lehet tartani a börtönben, hiszen semmi lehetőségem nincs arra, hogy megcáfoljam a gyanúsítást. Tehát magyarul ítélet nélkül börtön. Kezdj, csókolom. Egy egészen elképesztő dolgokat állítottál. Igen, csak ezt alá is tudom támasztani. Na igen. Ezek, ezek, ezek, ezek nem, nem, nem, ezek, ezek kemény dolgok, és a legszörnyűbb velük kapcsolatban az, hogy el tudom képzelni őket. Hát, a, legször, a legszörnyűbb és az, a, az, az országot leginkább az minősíti, hogy én ezt, én ezt akár el is tudom képzelni. Itt figyel a kezembe a papírom, ami miatt nem csak, hogy el kell képzelni, hanem el kell hinned, mert ez bíróság kijelentető, hogy ez így van. Ugyanis a következő fellebezésünk sikerrel járt, ez most volt tegnap. Tegnap adták ki ezt a határozatot. Végzés, fővárosi bíróság, ismét, mint másodfokú bíróság. Na most megint megállapították, hogy alaptalan a gyanú. De nem csak ezt állapították meg, hanem lapozgassunk egy kicsit. E, hát itt van egy ilyen hosszú bigfa szöveg a végén, hogy jelenleg a gyanúsított ellen nincsen büntető, nincsenek ezek a büntető eljárások. Felsorol, hogy milyenek, Egy büntető eljárás van folyamatban ellenem, ami egyébként valóban van. Ez egy garázdaság, egy pénzbüntetéses garázdaság. Egyébként egy önvédelmi eset volt, egy C-kategóriás állampolgár mutogatta nekem a kését, én meg a pisztolyt neki, a gázpisztolyt, és hát én nyertem ezt másféli kategóriás éve. állampolgár. Ez mit jelent pontosan? Hát most cigányozzak? Hát Cigányoztál? Több... Nem, még nem. Most fogok. Egy hát. többszörösen büntetett előéletű, rablásból és fosztogatásból élő tetves cigány úgy gondolta, hogy ő a pillangó kését belém fogja vágni, mert nem tetszik a pofám. Én pedig azért hordok magamnál egy engedélyezett, egyébként itt van nálam az engedély, egy engedélyezett gázpisztolyt, gáziasztó hogy ez ilyen esetektől védekezni. Furcsa, tudja, egyébként, a büntetet, furcsa egyébként a büntetett elő életre való hivatkozás a teszádból. Mi a Közvetlen az után. Közvetlenül azután, azután hogy, Bocsánat, csak hát, van egy látva, kis... látva a jogrendünknek a működését kis hazában Itt van egy SMS zuzóka írja, és zuzóka, ezt üdvözlőle. felszeretném felszeretném vetni számodra. De? Szia Tamás! Évekig próbáltad elérni, hogy a rendőreinket ne korlátozzák, hanem kapjanak sokkal nagyobb mozgásteret a fellépésük során. Véleményed nem változott? Nem változott, csak hogy a fellépés az nem azt jelenti, hogy a jogállamiság korlátait átlépve politikai megrendeléseket teljesítünk. Tehát akkor nem, a, nem, azzal, az... nem azzal van a baj, hogy, ő, hogy ők mit tettek, hanem hogy ezt politikai jogból tették. Igen, pontosan. Tehát akkor azt mondod, hogy ha erre nem politikai okuk van adott esetben, akkor ez így rendben is lett volna. Nem, nem, akkor sem lett volna rendben. Ha te egy bűnöző cigány lennél mondjuk, akkor ez rendben lett volna. Ez az eljárás, ami történt. Ne csúsztassunk, ez nem cigányság kérdése, ez bűnöző kérdés. Tehát, hogyha mit tudom én, valakit megfognak egy 500 kg extazival egy diszkóba, mint ahogy fognak is, és a börtön egyébként túlnyomó többségében ilyen emberekkel van tele, Elkapják, mint tudom, 500 extazival, és berakják előzetesbe, azt tuti biztos, hogy meg fogja kapni az 5-10-8 évet, akármennyit. Annak egyáltalán nem baj, hogyha két évig van az előzetesbe. Tök mindegy, hogy mikor van most van a börtönbe vagy később, amikor elítélték. Egyébként ezért hívják előzetes letartóztatásnak. Mondjuk nem erre szolgál az előzetes letartóztatás, ez is ellentmondásos. És, és, ak és akkor normális dolog például az alvás megvonás? Az alvás megvonás? Akkor nem, én erről nem, én erről nem beszéltem. Ha? Tehát ez nem menjünk el a náci irányba ha? vagy a kommunista irányba ízlés szerint, tehát egy szamuoli tibor ne támadjon föl, nincs jog, tehát mindenkit megillet a törvényes védelem, de a pozitív diszkriminációt is el kell törölni, ugyanúgy, tehát bűnözőt ne érje semmiféle diszkrimináció. Szóval, megintem. Tamás, mit gondolsz, miért ért téged ez az inzoltus? Mi lehet, mit, mit, mire gyanakszol, mi lehetett ezt héjukban? Mondok ezzel. előzményeket. Emlékszünk, mikor a rendőrpalottában valaki belelőtt gépisztolja? Igen. Pár hete volt. Na most ugye akkor történt, hogy oda ment megnézni, mert még nem látott lyukat, biztos. És akkor történt, hogy ilyen, hát óriási nagy kordon volt gépisztős rendőrök meg minden. Én mégis bementem, egész egyszerűen besétáltam, és egy, hát közelebb voltam hozzá, mint hogy most eljött szítt az asztal túlvégén. Megkérdeztem Gyurcsány Ferenc-től egy millió kamera előtt, hogy és te nem érzed magad felelősnek, mikor így elmondtak is litániáját, hogy úristen, megtámadtak minket, hát azonnal kimenekítették a helyszínről. Aztán a sajtótájékoztatóra igen is... válaszolt? Nem, de olyan fejet vágott, hogy le is fényképeztem. Tehát valamelyik nap mutogatták is a tévében, amikor arról volt szó, hogy szegénynek valami elme baja van. De tényleg egyébként <gül> egy nagyon vicces kép. Utána bementem ott a rendőrség. Szóval Ezért történt, ezt mondod. Szóval ezért ez történt. Egy. A kis akció ideért történt, tehát várjál. Tehát most így, így, Összefoglalva, igen. Vagy igen. mondok egy másik ilyen Azért akciót, történt, hogy azért történt, tehát azt mondod, hogy azért vittek be, hogy megfélemlítsenek, és többet ne csinálj ilyen kampányokat. Részben, mint például részben ez, pedig ez az mint az az A Demszki megdobálása, tortával, stb. stb. Demszki és Gergényi, ugye, tehát, jó barátok, tehát nem akarok itt összefüggésekre célozgatni. Ők téged akart és Pintér, ők téged akartak ezzel. Üzlettársak, igen. Ők téged akartak ezzel ö, megfélemlíteni annak érdekében, hogy álljál le a kis akcióidat. Nem csak engem. Tehát, Gondolom, nem hogy én... ezzel sokkal inkább ö, ö, támasztottak te egy kultuszt, nem? Ö, így nyilván magadja. nem csak téged, nyilván ar ar arra célzol, hogy nyilván vannak olyanok, akik, akik elsajátítanák azt a fajta harcmodort, közéleti harcmodort, amit te. Így van, folytalsz. és ha megnézzük, hogy azt, akik egy hasonló harcmodort folytatnak, bár hozzámasoló igazából nincsen, nem felvágásból mondom, de ilyeneket, mint én, nem csinál senki Magyarországon. Tehát ez a gonzó újságírásnak egy formája, az a provokatív blogolás, amit én csinálok. Az Egyesült Államokban egy bevett szokás, ez egy hétköznapi dolog, sőt elfogadott dolog. Nálunk még ott tartanak, hogy lőjük a gyomra, úristen, veszélyes. Hunter S. Thompson. Igen, de ő már meghalt. Ö... Sajnos most lett öngyilkos nemrég. Hát nem olyan régen, két éve két már. Két éves. Ah, ágyból lőtte ki a hangvait. Úristen. Hát nagyon ügyes gyerek volt, de mindegy. Tehát mondom, ez a gonzo újságírásnak egy formája, a leleplező újságírásnak egy formája, de hát nálunk még az oknyomozó újságírástól is félnek, nemhogy ettől. Tehát ez, hogy amikor én egy terroriadó közepén fölmászok a Lánchidra és odaépítek egy rádiótávirányítású szerkezetet, vagy a megtámadott rendőrpolotába, a hiperszigorú őrizeten keresztül besétálok, vagy amikor beraknak engem egy ötödik kerületi fogdába egyébként teljesen jogtalanul, mert volt egy ilyen jogtalan előállításom, fogdajtott belülről kinyitva beírom, a gyurcsány Ferencet a fogda utána a lapot megpublikálom az interneten, mert volt ilyen. Na ebből óta egy nagy botrány volt egyébként. Szóval ezek miatt kaptad ezt most? Biztos vagyok benne, hogy ezek, ezek miatt, tehát ezt így valaki nem bírta elviselni. Tamás, te, te mit gondolsz személy szerint? Te hatékonyabban mozgósítasz a jobb radikálisok körében, vagy hatékonyabban mozgósítasz a, a gyurcsány híveinek a körében? Mert hogy mind a két oldalon mozgósítasz az egész biztos, de gondoltál-e már arra, hogy esetleg lehetséges, hogy a te hatékonyabban mozgósít a másik oldalon, azon az oldalon, amelyik a teveled ellen ellenszembezőknek a tábora? Azon az oldalon egyre kevesebb ember van, akit mozgósítani lehet. Tehát egyrészt akik ott vannak, akik még mindig gyurcsány oldalán állnak, olyan szinten, hogy őket még mozgósítani is lehet, azok olyan szinten leépült, olyan szinten beszűkült emberek, hogy azokra nem lehet, azt, nem lehet csinálni velük semmit. Tehát ilyen emberek mindig is lesznek. De saját. ezek az emberek nyolc évenként mindig a többséget jelentik. Mert, Ö, tehát, csalni én, én is tudok a választásokon, na. tehát azért ne felejtsük el, hogy a, a választási csalás egy bizonyított tény. Egyrészt ugye a, e, akkor még megyesi kormánynak a csalását bizonyították e, többféle módszerrel, másrészt viszont ugye emlékezhetünk, mikor a zöld párt nevű formációval csináltam a fesztivált a választások idején. E, pontról pontra bebizonyítottuk azt, hogy nagyon súlyos csalások vannak a választások során, és mellesleg levangsírozó, hogy kikerülhet be és ki nem. Nos. Én azt figyeltem meg, hogy te régen egy nagyon kemény provokátor voltál, de a provokációid, pont mint most, csak a provokációid azok mindig is kétirányúak voltak. Tehát azért ütöttél te ide is, oda is. Most is nagyon is. sokszor provokáltad például a, a turbómagyarokat, azt hiszem ezt a kifejezést is te találtad, Igen, ki Nem, én találtam ki, ez, ez valami indexes volt, ez lopott ha? fogalom, de. Aha, szóval, hogy te nagyon sokszor provokáltad a turbómagyarokat, és nagyon-nagyon-nagyon sokszor például a... Például rendeztek valami homofób gyűlést is, és ott is, ott is azzal kapcsolatban is bíráltad őket, hogyha jól emlékszem. Nem, nem, nem ez volt. A Vérésbecsületre gondolsz. A Vérésbecsület náci társaság, akiknek a nagy karlengetős gyűlésükre, amit ő hősök napjának hívnak. Ugye ők mindig a várbeli kitörés, 45-ös várbeli kitörésnek az évfordulóján tartanak egy ilyen nemzetközi náci gyűlést a hősök terén, ami ellen érdekes módon a félelemben élő, rettegő antifaszták még soha nem tiltakoztak, hát Istenem, nem zavarják őket a fekete egészség. Mi észünk a szólásszabadságban? E, igen, csak én mondjuk egy kicsit visszásnak tartom, hogy a, a hazának azok a hősei, akik ott meghaltak az utcákon, azok a szerencsétlen katonák, civilek, meg minden ez, egy magyar történelme egy óriási katasztrófája volt a budai kitörés, nagyobb volt, mint mohács véleményem szerint. Pont azok állnak oda, e, dicsőíteni őket, meg ilyesmi, akik az egésznek az okai voltak. Nem ők személyesen nyilván, hanem a leszármazottik, de azzal vállalva a közösséget. Tehát ez olyan, mintha mit tudom én, a hornyula kiállna a pufajkások áldozataiért. Jó, hát világos. Ez egy ez nevetség. Én akkor fogtam magam, fölvettem egy bohóc ruhát, nagyon kis elegáns kis piros orra, és beálltam közéjük, egy a fekete egyenruháik közé. Na igen. De, de, de, de, de, de egy jó csomószor provokáltad egyébként a szélső jobb oldalt Magyarországon. Most is meg fogom tenni, hogyha rászolgálnak, most jelen pillanatban a jobb az, aki az utcán emberekre lövöldöz. Nekem, nekem úgy tűnik, hogy, hogy mostanában nagyon komoly emblematikus figurájává, vagy ikonikus alakjává kezdesz válni annak az oldal amelyiket sokszor, nagyon-nagyon-nagyon sokszor tűzted a tolladnak a hegyére, illetve a provokációidnak a cé céltáblára. Nem engem minősít. Tehát az emberek hajlamosak elfelejtkezni dolgokról egy idő után. Tehát nekem is úgy látszik, hogy pára hajlamosak elfelejteni, hogy én, ezek, a, én a, az ilyen, hogy mondjam, nem, nem akarom megsérteni a tisztességes embereket sem, akik ide tartoznak, de akik, hogy úgy mondjam, még a WC papírra is turulmadarat nyomtatnak, és azt hiszik, hogy ettől hatalmas magyarok, azokat én továbbra is ugyanúgy Hát nem a, is az, hogy lenézem ne a, a nevetségnek. jelenik tartom. meg a börtönnaplód. A, a kurucímfóval egyébként nagyon a port, én a Kurucz Infónál áruló vagyok. Most az más kérdés, hogy jelen pillanatban írnak rólam, mert egy olyan ügyről van szó, ami. Hát hogy úgy mondjam, határokat nem ismerve kell tiltakozni ellene. Legalábbis a mi köreinkben ez így van, hát ugye baloldali körökben már egyáltalán nem volt olyan egyértelmű, hogy tiltakozni kell. Tehát a legtöbb újság, például index.hu, például még szóra sem éltette azt az apróságot, hogy ki kellett engem engedni a börtönben alaptalan bombagyárvágyja. A Tóta a blogjában megvédett hogy legalábbis az eljárás körülményeit. Tírtatok, valóban, is, tírtatok is a tótával valamit régen. Valami Előszó típt a könyvemhez. Aha. Aztán a második kötethez is, amit soha nem adott ki senki. Egyébként az én tevékenységem ebből áll, ha már így a könyvre rátértünk, az én blogom az nem ezért, vagy azért a politikai oldalért, vagy ellene szól. Egyetlen egy dolog van, amiből az országban elhatalmasodott. A hülyeség. De az minden vonalon. Igen. Az a hülyeségről a... szól az én blogom, a Droid Zóna Rovat, pontosan erről szól, az egy ilyen, az a konkrét hülyéknek az eseteit írja le, vicces történetek. Maga a blog az egyébként meg a hülyékről szól, hogyha megnézzük. Ki a legnagyobb barom? Tehát most mm. jelen pillanatban az MSP és Holdudvara a legnagyobb barom ebbe az országba, egyszerűen nem lehet őket kikerülni. Vannak kisebb barmok, van olyan barom is, amelyeknek turulmadár van a homlokára nyomtatva, de nem feltétlenül belőlük van a legtöbb most, és nem ez a leglátóbb. De te látod egyébként az éles határt az MSZP és hold udvarra valamint a jelenlegi ellenzék között? Ö, mert, mert, nem, nem mert, mert amikor. A politikai jelitről beszélek. Tehát én azóta, amióta a választásokon bebizonyítottuk, hogy ez a politikai élét egységes. Valóban vannak rajtuk logók, de ez nem jelent semmit. Tehát bebizonyítottuk azt az öt pártal, hogy egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy ezt a hatalmi bármilyen törvényes módon akár csak megrezzentsük is. Hát gondolok itt arra, amikor ugye a Miskolci MSP székházból valahogy kikerültek, hát ugye hivatalosan egy szeméttelepen találtuk meg, hát erről nem mondok semmit, kikerültek 2002-ben lefénymásolt kopogtató cédulák. Több ezer. Tehát magyarul a kopogtató cédulák összeszedésénél az MSP csalt. Ezért ki kellett volna várni a megyébe a választásból, mint a korpába szart macskát. Nem így történt. Ugyanakkor volt egy hasonló, más megyékben is gyűjtötték illegálisan az adatokat, ez óriási csalás. Mi azt akartuk elérni, ez a zöld párt, ez már előttem is létezett, az, az előtt, hogy én elkezdtem velük szórakozni, 2000-ben az EU-s választásokon volt egy ilyen történet, hogy a zöld párt összeszedett x a kopogtató mind mindegy mennyit, és valamelyik konkurens kis szintén esélytelen pártocska följelentette őket az OVB-nél, hogy hamisak a kopogtató cédulák. OVB megvizsgált és úgy találták, hogy a négyezer akár egy cédulából egy tucaton más vastagságú tintával van az aláírás, mint a többi névcím szöveg. Amelyik nem törvénytelen, de úgy gondolták, hogy ez aggályos, ezért az ölt pártot kizárták a választásból. Na most mi azt akartuk elérni, hogy ilyen hatalmas tóc ö, ö, bizonyítékot tettünk le az OVB asztalára. Fénymásodt kopogtató cédula, pénzérvásárodt kopogtató cédula, ilyen csalás, olyan csalás, rejtett kamerás felvétel, rejtett mikrofonos felvétel, mindenmit el lehet képzelni. Letettük, és mindössze annyit kértünk, hogy ez szerint az eljárás szerint, ahogyan 2000-ben a zöldpárttal bántak, egy, már az egy névtelen feljelentés volt. Teljesen bizonyíték minden nélkül, mi a bizonyítékot is csatoltuk, tessék végignézni az összes parlamenti párt összes kopogtató céduláját. Hát ez természetesen nem került rá sor, de nem azért, mert túl sok kopogtató cédula van, hanem azért, mert az OVB nem illetékes. Ugye? A legfelsőbb bíróság szintén nem volt illetékes, mint az OVB felettese. Azok, azután elvittük Solyom Lászlónak, és leadtuk ezt az rtl Club meg a néhány kereskedelmi tévé közvetítette is, hogy a egyik kedves kollégánk fölment, szépen letette. Köszönség érnök úr, tessék, nézze megválasztási csalásokra bizonyítékok. Solyom László motyogott valamit a pársra, pár majd megnézzük, azóta is nézi. Végül, egy rövid választ várva. Mik a terveid most konkrétan, mi, mire készülsz? Hát most el fogok menni vacsorázni egy jót. Aztán elmegyek, megnézem, hogy a Hír TV mit mondott rólam. <gül> Esti misorban, így, így hosszabb távon még pillanatnyilag nem gondolkozom. Ö, hát kicsit aggódom, hogy mit fog hozni a jövő, mert hogyha már ilyen szinten próbálkoznak velem, akkor itt súlyosabb dolgokat is meg fognak próbálni. Tehát most megpróbálják ezt a ö, kvázi törvényes utat, hogy valahogy börtönbe juttassanak, vagy valami. Hát ha ez nem jön össze, akkor fognak megpróbálni. Adott esetben megpróbálnak meggyilkolni, mert erre volt már példa. Hát ne, hogy hogy ez csak a filmekben van, meg csak nagyon nagy ügyekbe. Ugye itt van például az Euróasztranak a szegény szerkesztője, nem tudom, emlékeztek-e. magazin, ismeritek? Nem, azt, nem tudunk. Hát egy elég jelentéktelen kis hírportálocska, de a főszerkesztője valami ügyet megpiszkált, megmérgezték. Néhány éve. Ez két vagy három éve volt. Ilyenek vannak, és elég gyakran vannak. Tehát valószínűleg tartom, hogy lesznek még ilyen próbálkozások. Hát aztán ne adja az Isten. Mindest, ha velem valami történik az elkövetkezendő hónapokban vagy években, ilyesmi, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez kapcsolódik. De egyébként is látszani fog. Az apokalipszis részvénytársaság már mára berekezt ülését. Ami a földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se el szavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez. Tartsa a földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót.